Aquest estiu, refresca't en bona Mallorca. Concert de les Espeumes a càrrec de David Gómez, un piano i 200 espeumes. 4 d'agost a les Vies del Tren, estació del tren a Punyola. I 29 d'agost al poblat teleòtic de les Païses, Artà. Tots els concerts a les 22 hores. Informació i reserves al 600 520 521. En el Cuerno de África más de 2 millones de niños sufren una dramática situación de desnutrición. Las vidas de muchos de ellos corren grave peligro. UNICEF necesita fondos para suministrar de forma urgente agua, alimentos y atención sanitaria entre la población afectada. Haz tu donativo ahora. Llama al 902 31 31 o entra en unicef.es. Tu ayuda es imprescindible. Son Mallorca. Somo. Festa Soci del Logi Mallorca Basket. Més informació al web basquetmallorca.com o al telèfon 971 50 74 40. Siguis on siguis, escolta Ona Mallorca. Cada diumenge faci fred o calor L'aire es carrega d'una lò penetrant, d'essència de trementina. Un piscolabis d’aiguardent que vos farà anar des de llevant en exponent. Piscolabis trementina. Els diumenges a les 11 del matí amb Joan Barceló. Dissabte i diumenge a partir de les dues, l'informatiu del migdia. Connecta't a l'actualitat també durant el cap de setmana, ara, al 90.6. Ona Mallorca, la informació de proximitat. A Ona Mallorca, la música de la Mediterrània. Des del nord de l'Àfrica fins al sud de França i les costes italianes. solistes i formacions de tots els estils es poden escoltar les matinades d'Ona Mallorca. Cada vespre viatja per la Mediterrània a través de la seva música i sense deixar cap teva. Ona Mallorca, la ràdio Met sentida. Els dissabtes, també en Bona Mallarca. Bon dia, són les cinc i busques del dissabte 30 de juliol. Tal dia com avui, però el 1932, Walt Disney estrenava la primera animació en tecnicolor de la història era la pel·lícula Flors i arbres. Però avui amb els ordinadors no parlam de tecnicolor sinó de milions de colors, concretament 16.777.216, i diuen que no els podem distingir. I per això avui no en parlarem amb el Mallorca en xarxa, un programa de baixa repercussió social per posar afegitons a les noves tecnologies abans que siguin belles. Avui xerrarem d'ordinadors antics i de moltes més coses perquè som un caramull de gent en els dos estudis d'Ona de... en Mallorca. Eh, donam... Fem una pregunta per escalfar motor ràpid en els nostres dos convidats. No els hi farem la pregunta de sempre perquè eh, ja ens l'hem contestat les altres vegades, eh, tant en Ximó Soft com en Saver MSX ja són uns clàssics al Mallorca en xarxa, i en tenim una de reserva que ya sou fans del Google Plus yo he entrado en Google Plus para poner mi avatar y he salido, me he perdido algo más Simon. yo me he fartado de, no sé, ¿quién te ha agregado? Dicen, no lo conozco de nada, de nada molt bé. xran, uh, xrem des Google+ Plus, i avui sí, podem fer una enquesta entre tota la gent que no ets estudis men que mos expliquen des Google+, Plus, però no la farem ara perquè si no uh, se no s'allargararia massa la introducció a un programa que fa l'equip més manco habitualuat, uh, que fa l'equip més o manco habitual, composat per en Jordi el Tamí, el control tècnic i qui us parla amb Benjamí Viloslada. Comencem! Ja heu sentit, sabeu, dels dos nostres convidats d'avui, que venen a xerrar-nos de Retro Mallorca. Una cosa que se farà en desembre, però que és molt important i que com no sabem quan durarà ni aquesta casa ni aquest programa, eh, vam dir, veniu i ens ho explicau al Manco abans del mes d'agost. De, Venit a fer espam. Exacte. Veniu a explicar-mos aquesta cosa perquè... Vostres es... no feu espam. No, Vostres no, no, no, no us ho expliqueu. He dit Retro Mallorca? No, eh, no. però tranquil Retromallorca.com, ja podeu anar apuntant els vostres navegadors cap allà per saber què és el que ens estan preparant en Juan Salvador Sánchez en Saber MSX o Juan Sa a internet, Molt gràcies per haver vengut. A vosotros, per invitar-nos I també en Ximosoft que sovint fa de passava per aquí però avui véns a, a xerrar-nos Venga molt bé, no? i de tant en tant te diem sí. Avui hi ha micròfons, vines i vols Perquè en han de dir que és l'autor de la plana Que vos recomanam també que aneu seguint Si estàu escoltant es Mallorca en xarxa des de davant d'un ordinador Que és uh, OnaMEX.net OnaMEX.net és una plana que l'ha fet en Ximó Soft Que conté uh, el, Les fotos que s'estan fent aquí a l'estudi Els tuits que se diuen coses d'Es Mallorca en xarxa unes etiquetes Exacte. que diuen quina és la paraula que surt més en els tuits els tuits que estan dirigits a Es Mallorca en xarxa han de dur barres creuades ona una M-E-X en el, el text. D'aquesta manera surten a la plana que ha fet en Ximo. I també se pot escoltar s'àudio. Amb l'iPad també. És. En directe. Amb l'iPad també, ja ho has també. Sí, ja fa temps. Sí, perquè abans ho tenies amb flash, i iPad. com els iPhone i els iPad no tenen flash, idò, era, era difícil escoltar-lo. Hi ha alguns que tenim mòbils que no són iPhone ni, ni tenim tablets que no són iPad, tampoc... Tampoc tenim el flash posat, perquè menja bateria i mòbil i de tot per, per un tub. Uh, la qüestió està que... Sí, hem sentit aquí un, una que respira. Recomanam els nostres convidats que ara, mentre faim uns minuts uh, de música, aquest aquesta que posant després de la introducció, vagin a cercar Aigo i així no tindran problemes de pou. Uh, M'ha après que ja ho hem explicat tot, com hem pres fer totes les presentacions, i ara, a continuació, farem la resta de presentacions, perquè ja dic, avui ens ha vengut a veure molta, molta gent. Mentre sona aquesta petita música, penjarem la foto del, de l'equip que avui... I ha... surts es a vostres cases. Uh, ...que avui tenim massa ràdio, i així la podreu veure a onamx.net. No res, començam. A Mallorca en xarxa, i amb els millors experts. Escoltant, es mallorca en xarxa un programa de ràdio de baixa repercussió social per posar afegitons a les noves tecnologies abans que siguin velles. Avui tenim un cremull de gent, però dos són els convidats. Els altres han vengut a veure perquè és el que té internet. Anunciam que fèiem un programa de ràdio, diuen poden venir, podem venir, perquè saben que ja en queden pocs i molts oients estan apuntant a, a acompanyar-nos. 12 avui, dos estudis. Eh, primer faran que se presentin els que estan a la grada sur, eh, l'estudi 2, que jo des d'aquí f... no els veig, no tenc mirada cap allà, s'haurien instat algun mirar, i ha alguna, alguna cosa per poder-los veure, sé que són cinc els que estan allà, va, va presenteu-vos un darrere l'altre. Qui comença? començaré jo si te parexe Benjamín, eh és es molt estrany fer un programa de ràdio i no verte, d'acord? Sí, exacte, però, eh, és però... que estem per telèfon, tota te fes idea que és per telèfon, però amb molta més qualitat i ja està. T te deixenc encarregat de de la graderia sud. Ah, Com a col·laborador en Gerardo Rato, és col·laborador de Mallorca en xarxa bé totes les setmanes, és el nostre homo Apple i també el nostre home el podcast, amb dos podcasts, el 00podcast.es i des de botsespodcast.com. Uh, Fes tu, de mestre de cerimònies, per presentar-nos a la gent que tenim aquí, als estudiadors. al uh, soc nou nas, uh, gradiria sud. Bueno, yo creo que aquí ya todos tenemos ahí un, un bagatge i és mejor que cada uno se presente, que tiene, tiene suficiente como para presentarse cada uno. Eh, por aquí, por exemple, por mi derecha puede començar aquí Alguien a quien conozco bien Hola Gerardo, hola Benjamín, soy Jesús tal, José, José José Cortés, también conocido <laughs> Jesús Cortés Va estar nosotros la setmana passada eh, Ells tenen un lloc De fer coses web Molt, molt interessants Si cercau, webs Mallorca Apareixeran els primers de tots a, a Google Els d'artífices.es Gràcies Hola, què tal? Com va, Benjamí? Tu ets en Toni Ribas. Sí, senyor. De stophumitats.com. Sí. Que molt sovint has vengut aquí a fer-nos de passava per aquí. Sí, sí, perquè m'agrada bastant i, i vull volia donar-te una petita premissa, encara que no ha començat. Vinga. Uh, D'aquí pot tenir una petita pàgina web, també, que podràs afegir si no si pots seguir presentant, com ho passava per aquí. Ahà. Ah que serà un podcast per fer competència una mica en Gerardo. Sí. I és podcastclubbarcelona.com. És a dir, podcast de humedades. No no, no, no, no. Es, és un me ve altre, altre fissia. Ja tens registrat el nom, no?, d'estophumitats.com. Sí, sí. Perquè alguna clínica de certificació de segons quines coses podria agafar-te'l. Sí, no, ja, ja m'han ja oferit, ja m'han... Molts, Telefons... molts, molts famosos necessiten de desintoxicar-se d'una cosa, que diran que estem de l'àrea de protecció infantil i Estop seria un bon nom per una clínica d'aquest tipus. Sí, sí, també m'han oferit d'empreses de, de, com, de compreses i coses d'aquestes. També m'han oferit... Tinala Eidi. Tinala Molt bé. Quim més ha per aquí? Hola, doña Mís, Antoni. Jo per donar el contrapunt ja no ten. en Twitter. castellà en Twitter. Uh, jo per donar el contrapunt no tinc ni podcast, ni web i tampoc dic massa coses interessants al Twitter, vull dir, fora I efectivament per se pot considerar una, un smartphone, vale? Porque si jo soy el Homepad, meu és Apple, <laughs> ah. Toni seria el Homon Blackberry. Así que, pero bueno, viene aquí a representar su, su teclado, ¿verdad? De qui fa tu un playbook, ¿no? Eh, no. <ríe> Bé, ja som en, en Jaume, vull dir, tampoc no... Jaume, per allò. Jaume Parelló. Jaume Parelló. Venia, venia de públic. Com, com, com que te trobarem, al Twitter? Mm, com a Jaume Parelló. <ríe> com a Jaume Parelló. Sí, som un home de, de costums simples. Tenc una plana web personal, que es aventures.cat. I, i res, venia de públic de, perquè m'interessa el programa per a temps com vos penseu que tinc interès públic amb el programa i no, i no, no volia que vos assustassiu i, i ja està Hi ha una cosa que hem de dir que en Jaume és molt humil i no ens l'explica que és l'autor del primer podcast del Mallorca en xarxa. Com a podcast, com a entendre el mecanisme que fes que la gent que vosaltres subscrivíssiu, rebéssiu automàticament tots els àudios amb MP3 en els vostres mòbils o ordinadors. Quan a, a una Mallorca ja té podcast, doncs podeu subscriure, però això no ha estat sempre així. I ja fa anys que en Jaume per allò ho va fer i el motiu és que en Jaume viu a Viena. Abans vivies a Nova York. Sí, sis mesos. Ja ho vas fer quan estaves a Nova York, crec, el podcast. Possiblement. I després te van enviar cap a Viena. I un dels contactes que tu tenies en Mallorca és, era Ona Mallorca, i sí. ho has encarat. Sí, sí. I alguns programes no te els volies perdre, i per no perdre-te'ls eh, ho feies amb... amb... Vas muntar podcasts per, per descarregar-los cosa que ens va anar de fàbula perquè van fer que, que molta gent se pogués subscriure i que tinguéssim molts oients de molts llocs a través de podcasts. Sí, un podcast que he de dir que va estar notesanal segons quins dies perquè canviar canvi d'horaris pel partit de futbol anava a mà i era, doncs, no de balles al de les 5, de balles de les 4. I m'ho explicant per Twitter és, és una de les persones que a més a més sempre t'has de donar compte primer que ningú si el podcast funcionava o no perquè des d'Aviana de hi, hi havia fam d'escoltar coses de a Mallorca. Sí, ho tenia bastant mimat i, i quan no penjau no se penjava bé l'àudio doncs uh, me'n donava compte tot d'una. Molt bé, idò. Moltes gràcies Jaume sempre per la feina. Eh, encara hi ha molta gent que continua subscrit en el teu podcast i no en el podcast oficial de sa casa perquè esteu Molt té amés. el detall que diu... Sí, molt a més, perquè diu la data sí. No diu només MCA en xarxa sinó que diu el, MC, el Mallorca en xarxa del dia tal, cosa que quan se te n'acumulen 3 o 4 Hi ha gent que diu que mos escolta tres programes seguits un de matí i pensar pensam 6 hores uh, Passeig Hi ha coses hi ha, és una mica pal, un programa de 2 hores escoltat per podcast i quan se'ns repeteixen n'hi ha un parell de seguits encara ho duu-se més, eh, demanam disculpes els nostres sofridors però eh, amb el del Jaume teniu aquest detall, teniu el detall que hi ha la data i podeu anar organitzar amb vos millor la, la feina, encara que ha molts programes de podcast que quan te l'adavallen te diuen quin dia l'han davallat també, sí, sí però bé, jo com a escolta de podcast he de dir que 6 hores mentre fan net no, no, no és tanta. No? No, no, se fan net... 6 hores? Fe... No, no. Sí. Sí. Si dius a Buckingham, no. Home, <ríe> fent net, anar a comprar, pensar que cuidar una nina de, de 5 mesos, vull dir, tot això, necessit, necessit Així? Així, estar sí, per a ja. 6 hores, eh, moltes hores. Ja estàs més entret. No, jo m'he com assustat 6 hores fent net, 6 hores en ser motxo o en ser baixó, home, perill molt de temps. Sí, sí no, no. Si fan -te un pic més, no està. Ah, en Jaume és un, és un crac i estem contents que hagis aprofitar les vacances d'estiu per venir a la Roqueta eh, per passar per Mallorca en xarxa. Estic content d'estar aquí també. Moltes gràcies encara queda algú per presentar-se, perquè jo tenc entes que sou cinc i només eh, ha xerrat en Toni Ribes, en Antoni Masoro... No, dilatció, dilatció. Benjamí, salvo que existe algun tipus d'espíritu de en este estudio, eh, de momento hemos acabado las presentaciones, eh, te lo podemos confirmar. Sí, tens no, raó. No havia apuntat el teu nom, perquè ja el tinc apuntat en el guió de sempre. És lo típic. És lo típic. Eh... L'hauré d'apuntar davall també, perquè és que he, he d'explicar a la clientela que no veu això, que he hagut d'agafar bolígraf i apuntar els noms de sa gent. Jo normalment els duc apuntats perquè és que me'n confon molt li puc dir Josep a un Jesús, li puc dir per a un Antoni i coses d'aquestes i perquè no em passi duc tots els noms ben, ben apuntats no, no. Uh, i perquè a vegades dius el nom d'algú presentacions mentre estàs pensant el següent que diràs i això encara ho complica més tot i n'he apuntat quatre Domestia. Es vanidad. Agarraré y posaré, una otra vagada Gerardo Rato aquí entiendo, en Amboli. En entiendo que me lo tomo bien. De todas formas, si quieres aquí podemos, como, como podemos ir haciendo algún concurso de eliminación eh, hasta terminar con, con los habituales, es decir, eh, igual más débil. El exacto, podemos podemos ir sometiendo a, al, al hashtag del del tuit que, quien quién por votación quiere que, que vayamos echando el programa y ya llega el momento en que usaremos solo un estudio y No hables demasiado Gerardo. Sería No, no, no, seguramente el primero no, sería yo por, por pesado. pensar 777. Estás estás uh, creando un nuevo formato de programa de radio de tono Eh sí, sí, justamente cuando la van a cerrar, es una lástima. <risa> Aunque por otra parte es una forma curiosa de ir sacando gente de los estudios <risa> es decir por eliminación popular, pero bueno. No, Ahí don... queda hecha mi propuesta. No doy ni ideas, no doy ni ideas hi va a deixar fer més programes. Exacte. Aquí ara ja una vegada presentada la graderia sud, farem les presentacions de l'estudi 1. Ja hem presentat els nostres dos convidats d'avui, amb Juan Sa i amb Ximosoft, amb saber MSI, són Juan Salvador Sánchez, tenim massa noms amb això d'internet i és com els però és com els pobles. A Mallorca tothom teniu un mal nom. El que passa que tu Juan s'entens dos. Es que encontrar Juansa disponible en, en Según qué redes sociales Es un poco complicado estas alturas Y como lo de Saber MSX lo tengo De hace mucho más tiempo Y la gente no le, se ve que no lo tiene Tan de por mano ese nombre, pues me lo reservan Me dejan ya. todas las redes tú, sociales ese nombre para mí ¿Qué te agrada, no, pues, ¿Qué te agrada de sus dos cosas? Yo prefiero Saber MSX vale, Porque Sa cuando buscas eso Solamente me encuentras a mí Si buscas Juan Salvador te en libros de gaviotas Juansa tachat, muy bien. Uh, tenim un passava per aquí, que estem molt contents que vengui A més a més, ens que vengués un altre dia si tenim prou programes Sí, en David Martín Hola, uh, Conegut bons. a internet com a suki guio sí. O com a suki web Bueno, sí, otro que també tiene muchos nombres I que fas feina amb un parell de projectes interessants que se fan a Mallorca Un és el Subbook, que vendran se setmana que ve Sí, sí, sí, si sí. sí... sí se puede Si se pot i també eh, Avitísimo Avitísimo, que no fa gaire vau sortir a l'avantguàrdia eh, Bueno, l'avantguàrdia en el país, en el món hay unos cuantos ya Cuando se hacen las cosas bien, se salen los sitios Idò, Avitísimo, los tenim aquí en Esparvi si algun dia veniu i mos explicau les coses que feis eh, També tenim eh, un habitual desprograma que l'estimam molt eh, en Pere Mangual, Pedro Troz Sempre encantat de venir per aquí Moltes gràcies per haver Te volíem aquí per, uh, pel programa de l'Esgae I no sabrem, no sabrem avui si tindrem temps de xerrar de l'Esgae Quan va sortir sí, tot, aquella, tot aquell escàndol de, de, de la corrupció i de més. Tu estaves mm. de viatge, sí, estaves conquerint el Principat va, vaig disfrutar com una nena, no? Ja vas menjar caragols a la llauna? Va, va, a Lleida no, no, no, no, vaig, no vaig passar les hores de dinar, no? Ah, no vaig vas... passar i era, ja m'anava pitant sí, sí. cap no, a... Va, vas va anar ràpid, perquè Lleida és gran, sí, eh? Vull sí, sí, dir, no, vaig... Dóna a... temps, perquè allò que comences a les 10 de matí... I... Però, va, just per anar a una piscina a Lleida... Vas anar a uh, No, no, anava a, cotxe, a, cotxe, a, a un cotxe, a en cotxe, I a un cotxe. I lo de s'ha de gana per I si hi ha un minut, uh, parlaré... Bueno, M'agradaria parlar... Open source de hardware que és el que es fent ara.: Sí, sí. estàs fent una cosa molt interessant una mena de condensador de fluxo. <laughs> Ens ho explicaràs: Sí, sí no, no tens. Ens explicaràs men que va De acabar. I finalment, té sap al final perquè. No sé, uh, mira, ha passat això a tu, no? Ah, no, no, no greu. És que no sé quin, ja una cosa, un, un, si me do fa un, un ordre, de di, vale? Perquè si no, no. no, seguir, anar no. seguint l'ordre i de graderia sud cap a graderia nord i després, no pas al sentit contrari, això s'ugués de rellotge No estuven-lo. que jo conoixo. Tu saches que et talla el oui, no? O sí, sigui, més d'enviar clips, però directament. No, Tonapou, lo trobarou a tonapou.com S'experta en comunicació digital I a més a més recent Com se pot dir? Acabes de fer un màster en usabilitat.: no, no, és una especialització Especialització Sí, I te, es sí disseny d'interacció i usabilitat I què és això? Es, bàsicament On pots col·locar ses coses A sa web perquè Ho trobin aviat Que li has de dir ses coses a sa web perquè ho trobin aviat I avaluació, això està ben fet Uh -huh. Bàsicament, no, no és I estètica que, perquè a, a, no són dissenyadores aproven, vals, però... aproven moltes webs Jo crec que la usabilitat és més important Que l'estètica L'estètica, no l'estètica cinètica no? sí. Què diuen? Estètica, que molta estètica i literals És una cosa pensant en cada ser guapa A veure, totes les coses han de ser guapa Partirem d'aquesta base Però sí, vull dir, moltes vegades Val més posar davant Com ho has de fer servir i vincular això a lo guapo que pugui ser, que no fer-ho superguapo i que no hagi aquí OnePlay uh -huh. partint de la base de que són rossis i les coses han de ser guapes val? no, no, no, no me col·lego amb això qualsevol cosa marrón i negre perquè no, no colorarà, val però, però sí Molt bé, uh, també tenim a taula en Arnau que mira, no s'ha vengut a veure, la passava per aquí que s'experta en rockbloods i en Minecraft Hola uh, uh. I res, m'ha que ja han presentat a tothom Se'n ha fet eh, 24 minuts d'inici de, de, de programa no. pràcticament Digues, eh, Toni No, que avui ha de, eh, eh, hauríem de donar una menció especial a en, en Jordi Que està fent el, el doble de feina sí. Està manejant dos estudis a vegada El poble el tenim aixecat Parecen a xocar, no? Però avui fa molt <ríe> bona tarda Una miqueta carn, sí per... <ríe> avui, cobra... avui li pagaràs doble? Uh, no ho sé, després mirarem si fèiem una recol·lecta, ah, perquè uh, tot això no estava previst. Uh, farem una mica d'intermedi musical per posar la música que li agraden a en Jordi cada setmana, que és un, un present a través de la seva música totes les setmanes al programa, que és el José Manuel Guerra, que trobareu a la web sleepingroom.es i que podeu descarregar de franc i escoltar lo el dia que vulgueu a l'hora que vulgueu també, com aquest programa amb qualsevol dispositiu no fa falta que espereu els dissabtes els Mallorca en xarxa que l'estem empleant per dir-vos que hi ha música lliure i feta a Mallorca molt ben feta com aquesta i que això si vos agrada també la podeu consumir I a través els podeu comprar podeu, li podeu fer una donació a l'autor podeu comprar-lo a iTunes, Podeu també escoltar a Spotify si és de pagament, amb ell li arriba alguna cosa. I també esperam tenir amb el José Manuel algun dissabte d'aquests per explicar-nos el nou àlbum que està fent i els seus avanços en tot el tema de la música lliure, de la qual també és un expert en Pere Mangual, Pedro Troz, que avui no s acompanya. Escoltam el José Manuel. Vols que el teu cap de setmana sigui divertit i original? Apunta't a l'entreteniment. La ràdio met sentida. Cada diumenge, faci fred o calor, l'aire es carrega d'un olor penetrant, d'essència de trementina, un piscolabis d'aigua ardent que vos farà anar des de llevant en exponent.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 Cada vespre viatja per la Mediterrània a través de la seva música i sense deixar cap eva. Ona Mallorca. La ràdio més sentida. Vols que el teu cap de setmana sigui divertit i original? Sintonitza Ona Mallorca. Ar en xarxa i amb els millors experts. Estou es Mallorca en Xarxa, un programa de ràdio de baixa repercussió social per posar a afegitons a les noves tecnologies abans que siguin velles. Avui amb una gentada en els estudis i s'acaba acaba d'entrar per la porta en Pep Torró, que és un gran fotògraf, que el trobareu a internet publicant fotografies fantàstiques, que serà el nostre Mallorca en Xarxaire número 13 avui. Avui tenim dos estudis. M'acap d'entendre uh, per Twitter a través d'en Antoni Cintas que el que estem fent se diu duplets. Moltes gràcies, Antoni. Jo, això dels duplets, pensava que eren pisos, però no, també és segur que se' fan amb estudis i no fa falta que estigui un Amplia damunt Pot suelos estar Suelos una... de grés. Per, perdó? El suelos de grés. Sí. Uh, de porcelanosa. Vistat el... despejada. Uh, un al costat de l'altre. No fa falta que estiguin un uh, damunt de l'altre. Algú ha qualificat això d'un orge a metge no, uh, de moment tothom va vestit i hi ha massa homes. Uh, les coses com uh... yep. Sí, és el que té internet. Ens uh, estan dient moltes coses per Twitter, no sabem si les podrem seguir totes, perquè avui són moltíssimes, vos recomanem que aneu a onamx.net i veureu tantes fotos com es tweets i també escoltareu s'àudio. Uh, les fotos me serveixen per saber què està passant en el, el segon estudi. Uh, així va la cosa. Algú fa una foto a l'estudi sud i el penja a internet i nosaltres aquí a l'estudi nord a través de la plana ona mx.net o, o ho veiem. Hombre, uh, si si empiezas a voler a quemado també vas a saber què és el que està passant en l'altre estudi, per exemple, dir. Es que, ah. Tony, Tony Ribs, eh, con, con el tema de estar humitats, ha sacat un metxer i no sé què quiere hacer. Jo solo aviso, lo dejo ahí. Sí, sí, no sé. Que no, no toqui, no Jordi, toqui el tu, tema tu els avígiles. En, en Jordi avui té feina extra, no, no amb la tabalou. Avui havíem de xerrar, eh, hem de xerrar, d'una cosa que se farà quin dia de desembre a Mallorca? El dia 3 de diciembre. El dia 3 de desembre. I serà a on? en el Centro Cultural de Sanostra, en el mismo lugar donde hicimos el año pasado, esto está queda justo detrás de Jaime III. Uh -huh. Y a diferencia del año pasado, eh, será aproximadamente cuatro veces más grande, con lo cual habrá todavía muchos más ordenadores antiguos, muchas más, más. ordenadores de cabeza, mucho más problemas para llevarlo a cabo todo, pero también son muchas más personas eh, echando una mano, así que para que un éxito. L'any passat va ser un èxit tremendo. La quantitat de gent que hi va anar, la gent de Sa Nostra, del carrer Concepció una oncle meva l'idea de carrer Conchita és una d'aquestes <ríe> coses que te queden gravades ja de petit del carrer de Concepció eh, van quedar sorpresos la gent de Sa Nostra de la, de, perquè no hi creen gaire deien això són quatre friquis nosotros... de baixa repercussió social que eh, venen aquí està muy de moda esto de, de ser cuatro gatos i llamar l'atenció, la no sé com lo deben hacer sí Sí, sí, igual que també el moviment no les votes, que també són sí, sí, quatre sí. moixos i resulta I... que han revolucionat de dalt a baix el tema dels un milió de vots menys les darreres eleccions. Però moltes vegades se piensa que són quatre gatos, lo que luego a la hora de la verdad se dan cuenta de que no, que era mucha más gente. Lo que pasa que a veces, como no tienes el poder de esa, de esa convocatoria y de medir esa, esos resultados, te crees que, que efectivamente sois cuatro personas a las que les gusta o están interesados en un tema. Y el día en el que toca reunirse y juntarse todos, dices, anda, no éramos los únicos, hay mucha uh -huh, más uh -huh. gente interesada en todo sí, esto. Sí. Es lo que nos pasó, nosotros fuimos los primeros eh, sorprendidos, cuando vimos que había, de entrada había gente haciendo cola en la puerta, ya uh -huh. nos asustamos, pensábamos que vendrían, pues... Amigos y, y familiares Nosotros no presentamos el iPhone X El 4, no sé qué tocaba claro, claro. el pasado El 4, sí, porque fan coa, ¿no? Sí, sí, estábamos preparando todavía eh, Los stands donde íbamos a poner los ordenadores Y demás, y ya veíamos que había gente llegando Y haciendo cola en la escalera vos, Vienen a ver a Tone y luego se van sí. Y no los conocían no, Exacto Sí. I no els coneixeu. Sí, no, sí, sí, sí. En persona, no. no uh... Havíamos coincidido en algún ato palma i. demás. Ah, en, en, en no, amb ells. No, dic la gent aquesta estava... Vale, vale, vale, vale, vale. oh. No, perquè jo m'hi vaig fixar les fotos i més o menys vaig a tots els fastos que se fan al voltant d'internet i vaig veure moltes cares que no eren conegues. en aquell, no. No. aquell cap de setmana estava Mira, fora de, de Mallorca i no vaig poder-hi anar, però... La gentada bueno, que hi, vava, hi va, gent. vull dir... Ja no... Plet, a, pla moltes hores, sí. molt de temps, molt ple. Si nosaltres que dèiem a migdia encara baixarà gent i no, podrem no, no. respirar... No, no. no, no a migdia és mig no. fàcil, 35 o 40 persones sí. que per allà de dins una hora de dinar, que gent, un dissabte dina. Molt de papàs amb crios, ses ponències, totes plenes, o sigui, al·lucinant, un señor explicant que ha conecta un msx internet y caféte sí. un tweet y ella había ellas señoras que lo escotaban sí. en esa ponencia de gente que lo escotaba sí. y quedó gente fuera esperando porque no pudieron uh -huh. entrar todos a esa ponencia lo cual uh -huh. también nos sorprendió un montón decir teníamos miedo de que quedase la mitad de las sillas vacías a ver cómo la ímos no, no. a llenar Tenemos que decir 200 no hay más <laughs> sí sí no, va ser molt xulo, va ser molt guapo. I va ser només un dia perquè vosaltres pensàveu que això seria res, els quatre amics que vos trobareu allà per veure els vostres ordinadors antics <coughs> tots junts i, i no va ser així i ara ho, feu, ho fareu de tres dies. Eh, no, no, no. <ríe> bueno, si quieres ayudarnos igual lo podemos alargar. el dia 3 de diciembre, sí, però fins... volverá a ser un solo dia Ah, tornarà ser un dia Sí, sí, sí. ¿no? Sigue Quatro siendo... A bon velletji sí, sí, que, eren, que eren, més dies. O, o podem-ho dir que la zona nostra vos havien dit de fer-ho més dies, de fer una exposició d'aquestes que deixen posades un cap de setmana. Sí, lo que pasa que este tipo de exposiciones requiere que haya gente un poco vigilando las zonas, un poco también respondiendo a las dudas que se le presenta a mucha gente que viene a decirte, "Oye, ¿y esto de Norca hay aquí? ¿Qué es que hacía eh, qué diferencia hay de este a este?" Luego el tema de las charlas también, pues eso requiere por parte de la organización pues pues mucho cuidado de todos los detalles y claro, hacerlo por más de un día teniendo en cuenta que somos personitas que fuera de la Retromayorca y de todo el mundo retro, tenemos nuestros trabajos y nuestra vida social se hace bastante complicado. Aún así, lo que hemos hecho para este año es intentar preparar alguna actividad fuera de lo que es la Retromayorca para que no pase un año entero sin vernos y, y la gente pueda, pues no sé, conocernos más antes del día de la Retromayorca y de ahí pues quién sabe si sale alguna, no sé, alguna Eh, amigos y gente que se conoce para luego hacer un intercambio de material retro y demás, y en ese sentido tenemos una cena que vamos a organizar simplemente para la gente que se quiera acercar, gente que comparta toda esta pasión por lo retro, el próximo día 9 tenemos una, una cena en el Hotel Horizonte Eh, pode venir qualsevol, qualsevol que li interesse això. Al amic Andreu sempre Siempre està Sempre para... per, per coses relacionades amb internet sí, sí. que se facin a Mallorca, jo m'ho diu quan venguin convidats en les Mallorques en xarxes i venen de fora. Però no, Mallorca en xarxa quasi sempre ha estat una cosa de, de Mallorca. Se fan tantes coses interessants aquí mm -hmm. que la nostra funció social en, aquesta, en aquest cas, encara que de baixa repercussió, era intentar fer sobre les coses que se feien aquí a Mallorca i no fer falta el, el, a l'hotel per convidats en el programa però sí que en Andreu, una mica Andreu, ha vengut un parell de vegades perquè el seu hotel està molt relacionat amb qüestions tecnològiques tot el que se fa a Mallorca, de gent que ve de fora explicar- hermosa històries sobre internet sol, sol fer-se en el seu hotel i, a més a més, l'allotjament és allà Sí, sí, es que además te lo pone todo molt fàcil. Tot són ventajas hacerlo... I ja ha tingut wifi des de, des de quan? La wifi encara era d'11 megas, mm -hmm. me parece... Como queremos que la amiga Andreu nos siga queriendo para las siguientes ediciones, lo que sí vamos a pedir es que cualquiera que quiera venir a la cena se pase primero por nuestra página, porque en retromallorca.com tenemos un formulario para que la gente nos pueda decir, dar un toque de que quieren venir. No vaya a ser que nos pase como en la Mallorca, y luego se presenta ahí tanta gente que, que dé a un espagueti por persona. Entonces será muy interesante poder hacernos una idea de cuánta gente va a venir. Así que invitamos a cualquiera, eh, repetimos. 17 euros. Sí, bueno, ese será el coste del, del, de la cena. Está muy bien. Eh, invitamos a cualquiera que se pase por eh, retomallorca.com Segurament a jardins, serrada sí, sí, ja. Tendremos un proyector también para hacer alguna pequeña presentación Quan se trata de informàtics no se diu festa Quan se trata de coses relacionades amb informàtic li diuen fer networking networking, networking. Sí. Bueno, y si, Pero somos un poquito friki, friki No sé si esto de intercambio de tarjeta ahí se va a dar mucho no. Pero bueno, ya veremos ya veremos bueno, Podeu intercanviar DMs missatges directos de Twitter y cosas de que <risa> Nada, ahí está. Ahí lo dejamos. Todos que quieran venir están invitados, que se pasen por retromedioca.com, rellenen el formulario muy sencillo que hay ahí para que nos hagamos una idea de cuánta gente va a venir y el próximo día 9 nos vemos todos allí. Uh -huh. Uh, en, en què ve, aquesta facció les coses antigues i amb això en Pere Mangual s'hi podria també unir perquè Però... ell té, no és un museu té un santuari a casa seva els sòtans més a més uh, no, hauries, de posar, hauries de posar torxes de foc a les escales que baixen cap a baix per acabar de donar aquest ambient no, que de, de santuari no, que això, o, pot... Ospa, això, això, això pot dir que ets de <laughs> És el que té, veus? la religió ho tenia més ben muntat, això, fer real... de fusta, de marbre... De... En realitat, eh, fins i tot aquestes coses antigues, si han estat a, un, a una casa d'un no fumador, valen més. I bé hi posa, ha estat tant d'anys, uh, un estudi de no fumador, i això pues, ja val. Sí, cent, aquella, cent, cent queda aquella cosa groga, és com se'n va bé? Amb llixivet... Però cru, allò sense afegir-li aigon i res, un pedaçet, el bany a Sant Lli i quan t'ha caigut a vegades algun aparell d'un fumador i d'amés per netejar plàstics de teclats i mitjans... blanc, no? Sí, se l'endú, la cosa aquella groga, se l'endú molt bé. Jo també he empleat per lo que les carcasses exteriors, netol. Netol? Netol, i paciència, i també... També va bé, també va bé. Té potència. Però sí, lo que deia, I coses CIF, antigues... I el per lo que se pugui ratxar, que sigui mat, ah, el CIF, CIF té una mica de terreta i s'endú per davant segons quines coses. Aquestes coses, coses no. un poc agressives uh, van bé. Van bé. Van Ara van mismo bien. tenéis una conversación de, de señoras en la galería. Eh? Sí, jo no he volgut dir res, m'encanta que ho haiguis dit tu, perquè després sempre m'hi diuen que tal, però sí. Que no limpia bien los uh, lo aparato. És que... Es que, es que aquestes coses antigues, si els, si els estimes... Uh, les tens netes i cuidadetes i, i, i li, li, treus, que dius, li treus a pols, no? Perquè si tens un ordinador o un sintetitzador dels anys 70 i el tens, com un, com un conegu que jo tenc, que el tenia allà a d'hores cavalls i quan el van a treure tenia, tenia tant de roba i que no s'ha no pogut recuperar mai, això és una pena, no? És, és una pena. De coses... Tens plans de fer alguna exposició? Uh, col·laboraren s'ha retrat Mallorca d'enguany, sí? però <ríe> un petit. apartat un petit departat. Un de reterraformàtica musical. És la primera treta de so que, que se va fer mai per un ordinador, que una treta de so no digital, sinó analògica, son sí, no però... Blaster. Molt abans, molt abans, molt abans. Perquè per la majoria de la gent eh, va estip... començar la Sound Blaster amb el Windows uh, 45, estip... que venien als ordinadors sense so i se'ls havia de posar una la targeta, te l'havies de comprar de banda. I per instal·lar els drivers de la Sound Blaster suaves tinta xinesa. I t'hi interrupció i endivines-la i que es ja, bé. no es ve. No, però jo sí. me'n refereix a uh, Processor 02, 65 Bits, Apple 2. Me refereix que en aquesta època. Aquesta època està enxerrant entre el 80 i el 85. 80, pel, 80 pelats, Sí. sí. I pues, una coseta d'aquestes, també un MSX eh, que va fer Yamaha específic per, per fer música, per músics. Això haurà tocat el cor d'on no sabe l'MSX. I tant, i quan lo vi. Han tatat els seus necessaris i cartotxar. Encima el tiene tan ben cuidado que todavía te da más ràbia quan lo ves. Y dijo, déjame un momento al foras. <laughs> sí, calc <laughs> sí, unes cosetes d'aquestes. I també, també preparàrem una col·laboració musical. Lo que No sé si de, de Pedro Tró, d'Invades, de Roña Trón, però calcuna cosa que haurà. Sí, sí, retro forever. Espoiler, eh, eh, eh, eh, eh. Spoiler, spoiler! Heu de festa després, o les 8 mos engegareu allà? Pot haver ah, festa. Ha. Tu la vas organitzar? Muntam? Bé, miram si hi ha un lloc. Post, sí. vale. post-retro. Post-retro. Ara sóc post Pref... un lloc, Pref... hi Pref... hi hagi Prefim. bolles d'aquelles de miralls, per favor. Eh? Eh. Saps què passa? Que hi pot haver el que vulguis. Quan sonis, segons que ni mire't si hi ha bolles, o si hi ha moquet en terra, o si hi ha pista de ball, però bueno, miram de trobar un post per fer una mica de truï. Ni més això de retropost, partix ona està, sona com més modern. <laughs> és a dir que sí, sí. En Jordi, que és un crack del Ctrl+F a sordinador, vull dir de fer sarques, ha trobat un tall que ara més somanc, menys... no, fa... té una mica menys d'un any, no? Quan passes d'arrere Retro Mallorca. Va ser setembre. de setembre, 25, 25... 25, 25. A sa tardor. I aviat tindrà un any aquest tall que se va fer aquí per aquesta casa. Les videoconsoles i els ordinadors estan tan integrats en la societat actual que sembla que sempre hagin existit. L'exposició retro Mallorca, però, ens remunta als orígens de l'era del píxel. Les consoles actuals sobrepassen el centenar de bits de potència, però aquesta, una de les primeres en comercialitzar-se, només en tenia vuit. Entre els anys 70 i 90, l'entreteniment electrònic i la informàtica es van estendre per tot el món. Tota una generació va créixer en envoltat d'aquestes màquines que ara aboquen certes nostàdies i són dignes del museu. La primera edició de Retro Mallorca ha superat totes les expectatives d'assistència. Yo antes era, vamos a probar por aquí, vamos a probar haciendo ordenadores de este tipo, o ordenadores con esto con estas características. Hay tantos modelos que el año que viene, si lo hacemos, es tres veces más grande con todos los equipos que realmente la gente quiere traer. La gente, nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que en Mallorca no había hasta la fecha un sitio donde podemos reunirnos todos y ponerlo, y la gente tiene ganas de sacarlo del armario. Tres vegadas más grande, ha de ser que este año. Pues nos hemos pasado, hemos llegado a cuatro casi. Quatre vegades més Però gran. Però té mil persones, eh, l'any passat. Sí. En un dia. Sí, sí. Uh, Se diu molt ràpid, perquè estàvem en una sala petita, a més a més, de la nostra, aquest any estareu amb un altre lloc, imagina't. En la planta d'abaixo, la planta abajo, que és bastant més grande. Esperem que no haga tant calor, a menys ja per la feita estem tranquilos en ese sentido. Els focus fan molt. Sí, havia havia mucha gent afectada. Pues estava davat tot que que sempre a l'exposició de menys importància, perquè clar, eren quatre moixos. Les que fotos van sorprendre, eh, els de ja. que trauríeuis quatre aparatos, quatre coses i, no. i <ríe> i nosaltres també i doncs sí, hi ha molta afecció pels ordinadors antics forma part de tota una, una cultura, perquè la informàtica insistim, des del Mallorca en xarxa a dir que és cultura, és una forma de cultura, perquè els ordinadors no serveixen només per fer albarans i factures i controlars l'estoc, sinó per, per moltes coses, i la novel·la interactiva, això que sempre s'ha dit, que algun dia hi haurà novel·les interactives, ja existeix i se diu videojoc. Uh -huh. És cultura. I el, la forma en què se podien seguir les novel·les els anys 80 amb aquells ordinadors i aquelles músiques i aquelles coses era una experiència eh, que tu la poses en mà d'un artista que faci una performance i, i t'ho creus, no? Perquè te crea, te crea un ambient, te crea unes sensacions. Uh -huh. Estem xerrant de cultura. No és friquisme. Uh, és el tema friki se sol dir per quan és minoritària la, la gent, no? Però coses com el Retro Mallorca que duguin a mil persones en un dia a una exposició, fa que sapiguem que no és una minoria, Además, sinó que és moltíssima gent mm -hmm. i per la, per la qual cosa la paraula friqui, que se la treguin del cap, qui la, qui la vulgui posar al voltant d'aquest món vostre. Mm -hmm. Incluso, eh, otra cosa que no sorprendió és es que venia gente de totes las edades. des de niños, padres, gente major, Todo el mundo estaba ahí, se acercaba, unos para recordarlos, otros para ver por primera vez lo que no pudieron ver, porque eran demasiado pequeños, no habían nacido cuando salió ese ordenador, y veías como pues gente mayor le explicaba a niños, ¿eh? algo que nos puede parecer raro en, en el mundo de la informática, que alguien mayor le explica a un niño qué está viendo, qué es eso, que eso es un ordenador y qué tenía, que hacía. La frase más repetida de, ¿este lo tenía yo? Sí, yo tengo una foto que le tengo mucho cariño Vas és... un bon reportatge tu David Martín d'aquella <ríe> trovada sí, pues yo, yo tengo una foto que le tengo especial cariño porque es, a mi me parece muy guapa y es que eh, se ve a un niño que está mirando una consola y a su papá que le ha quitado el mando literalmente, el, el papá está todo emocionado jugando y el niño está embobado mirando la consola pero es que el papá le ha quitado el mando Y esa foto a mí me parece muy guapa porque explica qué es aquello. Y es un grupo de gente con ya cierta edad que recuerda aquella cosa con mucho mucho cariño y le sigue emocionando y no puede evitar soltar el mando. Él quiere seguir cogiendo el mando. Eso es muy chulo. ¿Això lo trobamos? ¿Aquestas fotos, clientela? Flickr.com barra sukiweb o... Ya se han seguido a ni a ras. Suki se escriu S-U-K-U i llatina uh -huh. no s'envi grega ni molt menys i web doble B, baixa, e, allà trobareu moltes fotos d'en David i si aneu a les col·leccions que hi ha un apartat de col·leccions o de sets, depèn de l'idioma en què tengueu el flicker en marxa trobareu una que és el Retro Mallorca de l'any passat i vos podreu fer una idea del que passa allà Estàu escoltant es Mallorca en xarxa, un programa de baixa repercussió social per posar afegitons a les noves tecnologies abans que siguin belles. La música que escoltàveu ara és d'en Pere Mangual, d'en Pedro Troz, que és un dels uh, nostres habituals a Mallorca en xarxa. El Mango cada setmana també a través de la seva música, que també és lliure i que la trobareu si aneu a llocs com arcaiv.org i cercau a l'apartat musical cercau amb Pere Mangual Pedro Troz és el seu nom artístic i allà el teniu oferim vos tota la seva música de franc també estem seguint vos en el Twitter nos deis coses a través de tuits que diuen barres creuades E Rubio 0 que és algú que també participa en l'organització del Retro Mallorca Sí, t'anava a dir és de... És el senyor. Uh -huh. es... El jefe, el jefe. Sí, ho poden dir clar, no? És sí, sí. el jefe. El que nos paga la nómina cada any al terminar la Retro Mallorca. RUBIO0 <ríe> <ríe> <ríe> diu que el més efectiu per les carcasses groguenques de màquines antigues és l'aigua oxigenada. Sí, senyor. Sí? <ríe> <ríe> Però va ben sí, no. lliçiva. <ríe> T'agordaves el secret. T'agordaves el secret. <ríe> <ríe> en Burot77 diu que estàvem de Marujeo en José Manuel no s'està escoltant i està content que hi han posat la seva música, en José Manuel Guerra, uh, Ens està, està aquí la gent intentant organitzar per fer una tassa quan acabi es Mallorca en xarxa per aquí a prop, si voleu saber on se farà, aneu seguint a Twitter nostre, o el hashtag OnaMEX, que podeu seguir automàticament, si aneu OnaMEX, S'estan passant moltes fotos, de fet estem al, al, al tanto del que passa a l'estudi del costat a través de ben les fotografies ben no eh? es que no Benjamí ben ben ben ben su... ben ben Que les corten la cabeza Benjamí ben ben sí, Ara t'anava a preguntar no, el no, net, els teus Apples eh, eh. Eh, no Era solo para decirte que aquí hay cinco tíos eh, sí. con els cascos puestos esperando a hablar si hay que hablar, eh? Quiero decir... <laughs> Estamos ya per desenxufar los micros y aquí ja ponernos a hablar de nuestras cosas. Pero bueno, que si queréis que participemos, eres, que eres temps. Al final cobraremos lo mismo, o sea... Es que hemos pagado un poco a Jordi para que os corte los micros. No, no, no, sí, sí. Eres temps per als nostres convidats. No, no, no, ja sé, era solo un recordatorio. Que tenen un esdeveniment, com s'ha aparegut, l'esdeveniment que serà el dia 3 de desembre, no? Si no ho dic ah, malament, sí el dia 3 de desembre, que tu que trobes... Mm, Ahir eh, eh, aniràs? No hi aniràs? No, Aneu explicant els que estàu aquí és, uh, és A veure estudiçut. si es fundià eh? Mm. <risa> habrá, habrá. D habrá. Dice Chim mirando a Gerardo. Eh, no, no, pues la verdad es que yo por, ahora no me acuerdo qué fue, me, me perdí este el año pasado la Retro Mallorca. Estábamos de viaje. Ah, estábamos eh coincidió con las jornadas de podcasting, ¿verdad? Que Pau ha ganado dos premios. Uh -huh. eh, sí, sí, Está sí, justificado. Y entonces eh, no nos perdimos la Retro Mallorca y, y luego nos entramos que había sorprendentemente que había sido un éxito. Con tan no, mala no. suerte, no no. Pasó de reunión de frikis a evento a evento social, eh ¿Se y va nos... a haber un follón y nos alegramos mucho, así que así que este año esperamos poder eh, al menos yo espero poder asistir y poder descubrir un poquito todo, todo aquello. Eh... Va a haber un follón, que no sabe ni dónde sabe ay yo que No sé si va a, haber, va a volver a haber una exposición de, de nintendo eh, como el año pasado o este año ya no. O... Intentamos no repetir ningún contenido. Y este año, por ejemplo, estamos pensando en hacer una, un pequeño rinconcito para tema de Apple. Ah, negociándolo, negociándolo. Negociando con, con Steve Jobs directamente. Directamente. Exacto. Y han pasado de tú. ¿Tú no eres el conducta entre el hombre y el Steve Jobs? Has. En toda la a ver, espera, ¿estás bueno, diciendo si este... yo soy el conducto entre el hombre y Steve? No, no, Steve, o sea, hay que fíjate, que... no, no hay... tengo nada que ver con ningún conducto, ¿eh? Hay que decir que Steve bien, ha insistido en que lo hicimos todo a, a, a través de Gerardo sí. No, no, yo, yo soy consumidor de sus productos, nada más A mí, para el resto ya me, me, me desentiendo, ¿eh? Me desentiendo Ajá Uh, que vos pues, ha aparescut. en Jaume per allò vendràs el desembre a Mallorca des de Viena per per veure-lo, no? És clar, és clar, clar. Sí, sí, sí. Uh, De fet ja ja estemiant uh, bitllets i ja ja vendré segur, segur, eh. A la Ma... de, Ganes, ganes no, no em falten. Eh, uh, ara, duc una nina de 5 mesos davia per una unes poesies de ordenadores no, no sé si és adequat. Bueno, Podría pues triunfaría bien Aquesta, no sé, una exposición de éxito Llevarnos o convertirse en vitinarán no, no, no. ¿No he pensado de Durland para otros llocs? Es que parece que hemos inventado algo Y realmente esto es algo que se hace Desde hace ya incluso tiempo en, en otros países y, y tiene, la verdad que tiene mucho éxito Lo que pasa es que no se había animado a lo mejor Cuatro gatos a organizarlo Aquí en Mallorca pero se... De hecho se hace, se hace desde hace tanto somos? tiempo que, que incluso los ordenadores eran nuevos Y se llaman tiendas de informática ¡Ja, <ríe> ja, que... <ríe> Jo, jo dedico, ara ja està tot a jo dedic que a Berlín hi ha un museu que s'hi diu Compute-Spieler-Museu i que no fa una quarta part de la retro-Mallorca mm -hmm. i és un museu d'entrada de 8 euros jo dedic que a Viena possiblement hi ha gent que encara fa servir ordenadors de la retro-Mallorca però... <laughs> Toni, anaves a dir alguna cosa? Uh, a a Tony o Antoni, porque ha de dir que hay Antoni Riva y un Antoni Mascaró, me parece que eran Sabau d'Antoni Riva. Y encima los dos han venido con camiseta roja, entonces eh, les tenemos diferenciados como Tony Nexus y Tony y Tony Kuro. ¿Vale? Entonces eh, sí. por ejemplo, Tony Kuro Sí, no, eh, no, no, yo el año el año pasado también me perdí la la Retro Mallorca. ¿Por qué? Por vaguerías. Eh, no te puedo explicar ahora el motivo, no recuerdo qué hacía, pero o sea, no, eh, no, tengo tengo memoria de pez con lo cual tampoco no sé si era importante o no lo que hacía. Eh, pero bueno, este año este año intentaré intentaré asistir. Te apuntaremos falta, ¿eh? Sí, sí, sí no. Toni Rivas tampoco fue porque porque no, no, no, llovía, no, no, no. llovía y estaba, o sea, que te disculpa, perdona que te diga, no he nada. Però em vaig quedar, jo volia veure en el Marcos arran de Nintendo i tot d'una que vaig arribar me dit, no, no, és que ja no pots entrar. Tu fuiste de los que se quedo fuera. Sí, sí, sí. Haurimos unos jugos ja està. está. Sí, unos de pinya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Molt bé. Uh, ja hem vist que vau ser mil els que van passar per allà l'any passat, però aquest any, com a mínim en passaran mil tres si repeteixen els d'any passat Uf. i també venen els de l'estudi bueno, sud que si l'any ha... anterior no van venir i possiblement aquí en teniu un altre, jo que estava... Hay que decir que los mil es un contador que tienes en la porta i que jo passava la mano molt rápido también en alguns momentos Ai, mare meva Al final sí que vos diran friquis Oye, esvaluar te hacía lo mismo y, y lo contaban las visitas, así que... Uh. <laughs> es esvaluar també seria un bon lloc, per, per fer una exposició més... Pues sí, al fin uh... y al cabo No podemos allí porque creo que no dejan hacer fotos. No, espera. No Me pareix que això se pot solucionar. Y a nosotros no nos gustan que hagan fotos, que hagan streaming, que hagan de todo. Uh, vos, vos he de dir una cosa. Vaig poder xerrar la setmana passada amb la Cristina, que és la uh, directora del Museu d'Esvaluart i ella està molt disposada que se deixin de fer fotos. De fet, no es va fer amb un grup de persones que se van reunir aquí a Mallorca per una xerrada sobre tecnologia informàtica, Nos va fer una, un, un, una volta pel museu, una, una visita en el museu privada, i era ella la, la guia, la directora, Anna Cristina, i em va dir, avui pots fer fotos. I tothom estava fent fotos, tothom ho estava tuitejant, se van poder tuitejar per primera vegada... Uh, obres del Picasso, del Miró que allà, una obra fantàstica que s'està fent en aquests moments i que vos recomanam que és algú que està uh, recuint de tot el món uh, batecs de cor uh -huh. perquè se diu que les persones una vegada que han mort no es poden recordar a través d'imatge a través de, de vídeo però els batecs del nostre cor no queden lloc i hi ha una cabina a la qual tu hi entres i te'n registren els batecs del teu cor, te'ls donen amb un CD i després eh, els van unit a una gran peça en el qual hi els batecs d'escost de totes les persones que han passat per allà. Hi ha una sala eh, on hi ha el, el, saljup, el saljup. En aquests moments hi ha una, una representació d'aquesta idea i també hi ha el so que el JUP queda impressionant, el so de batecs de allà de dins amb un ambient eh, tot de, de vapor d'aigua, hi com un fum i unes llums i amb es batacs de cor, és molt suggerent, o ho va amb de fotografiar i ho va poder de penjar a internet. La directora té ganes que sigui així però hi ha gent que s'oposa i, i estan intentant entendre-ho. Una de les coses era que, i que passa si ha algú que fa fotografies, perquè jo deia que les fotografies sense ànim de lucre no haurien d'estar prohibides en lloc i que serveix per donar visibilitat, Els me deien, no, és que nosaltres ja estem a internet, ja, ja no us donem visibilitat i dic, no és el mateix una foto penjada a la vostra pàgina del Museu dels Baluars, que la penjau vosaltres com a museu, que que ho pengi una mica la gent a, a les xarxes socials, nos fitxem amb els am amb els amics. Uh -huh. I, I si un amic te diu que ha anat a una exposició i que li ha agradat i t'ho ilustra amb una fotografia, eh, tu en aquest moment eh, li dones molta més credibilitat en, a, en el teu amic que no al que puguis dir el museu que sempre t'enxerrarà bé i que les fotografies seran una mica enllaunades, no? Et fa més gràcia la fotografia de que li ha cridat l'atenció en el teu amic d'aquella exposició, no no el que surtin estríptic oficial. I després, eh, també, la gent no ho fa amb ànim de lucre, la qual cosa no, no pot anar mai contra la propietat intel·lectual, esperús privat, i me deia, i si algú fa un calendari? La, la idea que li va agradar és que un si algú fa un calendari, llavors el que has de fer és perseguir aquella persona que ha fet el calendari, però no pots prohibir la fotografia per, si algun dia, o algú des que fa fotografies, comet un delicte seria com prohibir els ganivets perquè amb ells també se poden cometre assassinats i se, pot ferir, o se poden ferir a persones. I és el mateix argument que va tenir el el govern bueno, el, el Tribunal Superior, de Suprem, perdó, dels Estats Units quan el cas Betamats, uh -huh. quan la Pàrama va denunciar la Sony pels vídeos Betamats el vot de qualitat del president va ser el que va decidir el judici en favor de, de Sony i que no se prohibissi el vídeo, si no el vídeo estaria prohibit. I l'argument de, del jutge va ser que no podem prohibir, per exemple, les pistoles pel fet que també serveixin per cometre assassinats, per cometre delictes per la qual cosa no podem, no podem prohibir el vídeo pel fet que serveixi per cometre delictes. No es pot prohibir fer fotos pel fet que hi hagi gent que les faci amb, amb, amb mals motius, amb motius d'anar contra la propietat intel·lectual. La majoria de la gent no ho fa per això, ho fa per dir les xarxes socials i per penjar internet i per explicar he estat a tal lloc. I la fotografia és una forma de, de comunicació molt d'aquests moments. Mm -hmm. que, de, molt. Fet, de fet, a, a Retro Mallorca un dels satsis va ser aquest, no? Van mobilitar una petita zona per poder fer-se fotos, van convidar un parell de fotògrafs eh, amb els equips aquí present i, clar, és una cosa que tu dius, vale, he anat, i molta deia, he vingut avui de matí i he vist més gent i tornam. Uh, hora de baixa, o si va a servir como promoción durante el día sí. claro. es que, que te hagan una foto significa dos cosas primero, que la persona está contenta con lo que está viendo y segundo, que la, los amigos de esa persona van a conocer un evento que de otra manera a lo mejor no hubiesen conocido pero aquesta en vivo una época donde más fue fotos la gent amb anem mm, més que superprofessional Això de, amb no, no s'escassa no la directora mm -hmm. no. ho entenc perfectament I, i, i també galeries d'art i museus s'pensen que per fan 3.000 folletos a tot color amb un paper i una tinta fantàstica que després 2.950 se'n van anar al sòtano fins que s'aprodeixen i els han de tirar s'pensen que per fer aquests 3.000 folletos i tercer, els seus 15.000 euros ja han donat difusió de lo que fan mm. i nadaràs que veure, avui en dia aquesta difusió no se'n fan 3.000 folletes no, no, és, és això, és un amic que t'ho digui per molt que els museus facin internet i tinguin plana web i tituetgin i de més no és el mateix un tuit d'un amic uh, un cas de no fa gaire uh, les, en, en el casal Solleric uh, vaig anar a l'exposició del McCurry i jo de fet sabia, havia vist moltes vegades les fotografies, però que no sabia que nomia Mac Currie aquell, aquell home. Mm -hmm. I vaig pensar la majoria de gent que li pot passar com a jo fa dues setmanes que no sabe qui és el, el Mac Currie però val la pena veure aquesta exposició i d'oferir una foto a, a l'entrada de la cara d'una nina que, que va sortir en la General Geogràfic i que és el que l'ha fet famós perquè la gent relacioni el fotògraf que realment s'està exposant en el casal Soleric, i això ho penjaré en Twitter i ho penjaré en el Facebook, i que hi hagi gent a Mallorca que sabeu que el que poden anar a veure en casal Soleric. Claro sí. Me van prohibir fer esa foto. I és un doi, perquè el Mac Curri, la foto aquesta d'aquesta nina, està repartida per tot internet i en aquests moments me l'està ensenyant en Pere Mangual, de la revista, quina revista que està aquí a l'entrada? La, la revista de P, i ha la fotografia del Mac Curri. i do. Jo això no vais poder fer en Twitter, me'l va prohibir, me'l va prohibir la, la, la persona que estava allà de, de seguretat. I és, és incomprensible. Jo eh, pregunto, quan algú ve un documental sobre el país que, que quieras, da igual, al terminar de verlo, què piensas? Un país menos al que, al que tengo que ir, perquè ja l'he visto? O com me gustaría poder ir a este país? Uh -huh. No, està clar, o sea, tu ves un documental i dices, que guai, no, no sabía que, que, que este país tenia tantos sitios i ganas de ir a visitarlo. Eh, por favor, que la gent haga fotografies de tot lo que ve perquè eso no va substituir para nada La experiencia de estar presente allí delante De no, ese, de ese exper... país, en eso, de, de ese objeto Da igual lo que sea sí, sí. I avui en dia se pot fer de tal manera Que, que no, amb els mòbils i amb els dispositius Que la fotografia no sigui massa invasiva En la teva experiència uh -huh. Hi ha gent a vegades que de tant de fer fotografies No gaudeix de l'exposició Està tan pendent de cercar la fotografia Que no estar gaudint de la música, de l'ambient Però pues un mòbil és un tipus de fotografia tan light que simplement és per documentar, que jo sóc incapaç de fer la fotografia que m'he feria tota la vida amb el, amb el mòbil. Uh -huh. I això possiblement oh, no. a, a en Pep Torró, que està de fora de l'estudi, que ara de convèncer perquè... I que m'ho ha d'explicar quina càmera està penjada del seu coll, sí. perquè té molt bona pinta. Sí, sí. En Pep, que és un gran fotògraf, es, es pot filosofar una mica sobre les diferències entre la fotografia així en, en, en directe, de, de mòbil instantània i la fotografia artística allò que has d'anar pensant en, en cercar composicions és, és molt diferent Yuhu. sí i no estic d'acord no? és, és molt diferent, és un fet però, però no estic d'acord en que sigui ja està, no podem ja eh, menysprear aquests xirmats per això mateix, per immediatesa per totes les possibilitats que te donen Després... Ah, també també te pots concentrar Estan és, que setmana... és cap, no és l'aparell Estan és cap, Poder un tipus d'aparell més petit Pot fer que sigui més light a fer de fotografia, Però si tu te proposes fer fotografia transcendent ja, ja També ja fa, la pots fer, clar Ja fa molt de temps Tenim la discussió això, amb un amic fotògraf Una foto és una foto Si està feta en 35, en digital Si està passada per 35 milions de filtres Si està passada per 8 hores de revelat Amb tres papers diferents I dues làmperes I no sé quant de líquids el resultat final és una foto Vull dir, pot canviar l'experiència del fotògraf i hi ha una evolució des d'aquell fotògraf la pensa, la fa, la processa i la mostra mm -hmm. però al final és una foto Vull dir, no, no, no podem menysprear que estigui fet amb un mòbil o amb un, amb un megaaparaton com els que d'un David Val? Vull dir, això, i jo som analògica En David té una càmera però fantàstica és la que, I un ull meravellós jo, quan, jo, David, gran, la... Ara te deis a mi no? es que la duc allà de dins i tires fotos En, sa... en David el que és un ull que té mueres Té un aparato que, que, que fa justícia en aquest ull perquè li, li, li proporciona a ell la qualitat d'imatge que veu el seu ull jo, Si puc tenir un aparato com aquest, t'entré una digital Abans, aquest en la meva llàcica hi tiro menys fotos però la qualitat d'imatge que jo vull eh, la dono una, una, una digital molt bona, però en David i segurament en Pep farà una molt bona foto amb un mòbil. Amb un Nokia de merda, ¿vale? Perquè Aquí no se, se pode dir Nokia. Perdó, amb un telèfon bastant Sí, que avui llantet. avui no és San Marco. Ah, vale. Val. uh -huh. Amb un telèfon bastant dolent, una persona mira. Una persona amb Bonui eh fa una foto molt molt molt, molt digna, molt molt molt bona. Mhm. Uh -huh. Sí, està Un noi però la fotografia poden canviar de està, tema? Està, eh? està en el cap, el, el, el tema. La màquina, la màquina té poca, cada vegada té menys importància, perquè totes són prou potents, però les eines a vegades marquen una miqueta, i eh, el manco a mi, no sé si més gent ja ens ho pot dotatjar, el fet de dur una màquina o dur una altra ta fa posar-te més o manco en constitució de fotògraf, cosa que, que en certes vegades jo reconec que en algun viatge, en alguna història m'hi he refugiat darrere de sa màquina i podenomen tant més del, del del que passava. Però jo si si puedo comentar algo, estic no, a no, favor de lo que de descomptat. lo que dixe sí, hi un però, hi un però i és es que te, te cuento, o sea, a mi me gusta eh, el, el, la possibilitat de tenir diferents tipus de de càmeres de fotos perquè cada una en son moment llevar una cámara de fotos enorme a veces tiene sus inconvenientes, ¿no? llevar siempre una mochilota con tres objetivos, con no sé qué, no siempre es cómodo, pero también hay que decir que no tienen la calidad que a lo mejor me gustaría. Entonces, ahí a veces me encuentro ese problema de decir, bueno, no, no me llevo la cámara de fotos Pero luego me arrepiento porque, joder, esta foto me gusta. O sea, cuando ves un momento que dices, oh, esto me guste", me hubiese gustado fotografiarlo. Entonces, yo soy de los que me gusta ir siempre con la mochila encima. Yo tengo Pero... dos hirnas discales y creo que es por llevar un equipo desde los 16 <risa> a los 25 continuamente encima. Y... y... Ahora no hago fotos, porque no lo llevo Vale, ya es que a mí yo quería terminar precisamente diciendo eso Ahora me está dando mucha rabia Porque resulta que ahora me he acostumbrado a tirar fotos con el móvil De vez en cuando, de estas inmediatas Y compartirlo con la familia, con los amigos o Eso de que tiras una foto de ahora Y se lo envías a los amigos o a la familia Y le dices, mira lo que está haciendo el niño, ¿no? Bueno, pues ahora me hace falta eso en la cámara grande Porque claro, ahora quiero hacer todo Quiero tirar una foto de buena calidad, clar, óptima, clar. Muy, muy sí, de calidad sí. buena y tal, pero quiero compartirla ja, ahora. O sea, ahora me gustaría compartir las fotos que estoy haciendo aquí en el estudio y que la viese todo el mundo. Totalmente pero hasta recorde. mañana no las vais a ver. Sí, sí. O sea, esa es la rabia ahora. Mm. <ríe> Hace falta ese, ese paso más. ¿Yo puc contar una petita cosa? Venga. Venga. Oh. Ja, ¡Hombre! Que sí, es que lo he dejado puesto, me lo he dejado aquí. Els de <ríe> l'estudio. No, farem una cosa, canviarem de lloc, perquè no, per nosaltres és més bona febre que tenim el jefe de ah, vale, band. Veniu sí, cap aquí, és. clar, és que si sí, no no a, a més a més a tona, eh? en lloc que m'han estat asseguda a través d'un vidre els està veient sí, sí, I jo, i sí, jo no vos viven? veig les vostres cares d'ara vull xerrar amb, amb la qual cosa el que heu jo de, de fer és imposar eh? la vostra veu bueno, que, que jo, com hem estat una estona ja m'ha d'anar per pensar en de coses Venga. dios, <laughs> els vaig mollant si no, jo, jo des d'aquí voldria dir es mal han fet pàgines tipo tirate, tipo verbeneros tipo coses d'aquestes, perquè jo que m'agrada molt anar de verbenes, de poble i m'agrada fer fotos de, de concerts de repente estás allá debajo del escenario que estàs fent unes fotos i te toquen la escena, te gires i es... Dues las que no coneixes de res y que te diuen ¡Eh, ¿me fas una foto? Y vale, y llavons es que faig en esa foto. Son no, perpeganes 20. Porque te confones, pero... I... ¿Cuál es el problema, Toni? Sí sí, sí, sí, no, no, és el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el problema és que t'agota en el carret de 24? No, no, no, o... no. El, problema, el problema està en que totes aquestes pàgines tipus tirades i tal i qual han duit a tal nivell de, de fotografia d'esquerosa, de, de, de, de, de festes i tal i qual, que si gent vol que li facis una foto pensant que la pengen, i, i es du una càmera grossa penjant, ja se pensen que aquest tipus de gent. El fotògraf oficial de la festa, no? Però qual és el problema? El problema <laughs> sí, està en que això davalla la qualitat d'imatge, per dir-ho de qualque manera, que té un fotògraf és a dir, un fotògraf que li lo que mujeres que, que s'acercen pidint fotos i Pero eso, eso baja la calidad de que se tienen els fotògrafos, dices. ¿Cómo, cómo perdón, perdón, eh, des del eh, eh, des del eh, estudi ja eh, eh, ja eh, hemos terminat, eh, podeu continuar, sí. Ara entendemos per què no nos deis la paraula. Continua bé, amiga, claríssim. Uh, a de prendre des nostre company, Antoni Rives de stopumitats.com, que si aquest estiu voleu lligar a les festes, d'anar-hi amb una càmera grossa. Exacte. Però Aira, això és un problema per a Toni, eh? És un, un problema un... terrible. Sí, vos jo trobareu amb dones de... que vos demanaran... Vos diran coses i és una manera... Amb dones jovenetes que vostè sí. vos, vos acostaran... Jo no sé diran, que com ara m'és grande. Com el gobierno nos saca una solución para esto. No, no, no, no. No, no. No, no. També, també no. he de pensar una cosa. L'est és l'objectiu que dugueu, eh? Ui, No de vacilar aquí, dugueu tots a que fa uns cinquanta centímetres d'allari. No, no, no. Més val d'un cinquanta no, no. El etre, el etre és que és el més petit. L'objectiu d'esta càmera o l'objectiu pasas Vamos ah, chale, con, chale. vamos con calma. A ver, Tony Tony Blackberry. El, el, Se te estás no, Gerardo, Tony, eh, supongo que lo tiene cuando llega a casa, no cuando hace la foto en ese momento. <risa> sí, así que esto también es un problema, Muy bien. Luego, fun, a Tony, Tony le vamos a enseñar el botón de borrar fotos, pero eso, sí. eso no, todo llegará, todo. En el llegará. segundo capítulo todo llegará. Hauríem de cercar l'equivalent per les per dones, perquè una dona amb una càmera grossa, eh, voleu dir que si costarien no, homes demanar-hi no fa fotos ja. per... En ja. David no fa diu falta. que sí. Que, la, aquí la càmera és totalment... Que lleve dos. Sí, no, no, no, hace, no hace falta càmera el, para que se la cerquen un problema, i amb això ja me call per tot el programa, eh, és que no, no, poden, no. no poden dur res davant, la càmera tapa molt. I ahí lo dejo. Bé, pues hasta aquí la introducción de Toni Android, muchas gracias Toni. Adiós, ya no tornaré. Ya puedes volver a por favor. A las tres menos cuatro pasa por... Toni Blackberry, quítale el micro, quítale el micro. Avui tenim, bé, no, és del 30 de juliol, sí, és avui, no? Sí, avui ens 30. Hi ha una notícia d'Europa Press que diu que el 70% dels usuaris que crec que és un tema per l'estudi sud, el 70% dels usuaris considera internet un lloc eh, perfecte per lligar. Toni, per favor, tu opinió. <ríe> no, no, no, per favor. Uh... Pone-li... Ese desea de que Nen, te gusta de, tanto. Depèn de, de on te connectis, tot s'ha de veure aquí. Perquè si aquí comencem a estar enxerrant de, de nomes tecnologi, tecnologitari igual, feim un reconto i més ben que hi ha un entre tots nosaltres el percentatge no és que sigui massa bo. Bueno, bueno, a ver, eso puede ser un problema para ti pero no necesariamente para todo el mundo, quiero decir. Sí, bueno, també, aquí tenro raó, tenro tens raó, però eh, sapient que se respiren o... almenys aquí en els el, estudis sud intentant no tocar-nos entre naltros. Que corris aire. Exacto. Segons els resultats d'aquesta enquesta diuen que els internautes espanyols pensen que internet és un lloc que està molt bé per conèixer gent nova i lligar però... 7 de cada 10 pensen això, però només un 44% uh, diu que no, no ho fa. Uh, D'aquests, uh, dels que diuen que sí que és un lloc, resulta que hi ha gairebé la meitat que no ho fa. I diuen que un 20% ho fa amb molta freqüència, un 20% de tant en tant... I que, que això a més a més passa a l'estiu Vull dir que quan a l'estiu seria per sortir I els dies són llars I aquestes coses, hi ha gent pel carrer Mira, eh, troben que conèixer gent a través d'internet És més fàcil Aquesta enquesta no sé què passaria si la fessin el dret Sí And I don't know if I'm being fool Don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And it's there when I look and go right Love is in the end In the whisper of the tree Love is in the end In the thunder of the sea And I don't know if Vols que el teu cap de setmana sigui divertit i original? Apunta't a l'entreteniment. La ràdio més sentida. És el que vius. El que aprens. El que comparteixes. És el que et fa avançar. Per això... Nosaltres et seguim. Ens movem amb tu. Ona Mallarca, ara al 90.6. Ens movem per tu. Cada diumenge, faci fred a calor, l'aire es carrega d'un olor penetrant, d'essència de trementina. Un piscolabis d'aigua ardent que vos farà anar des de llevant en esponent.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 perquè els fets no se'n van de vacances. Des de les 8 i fins a les 11, connecta't a l'actualitat i comença la jornada amb el Mallorca Matí. On a Mallorca? Mallorca Matí, amb Marta Alonso. Qui ha dit que durant les vacances no passa res? Aquest estiu tenim l'entídot perfecte per combatre la calor. Música, cinema, ecologia, gastronomia, gastronomia, tardúdies, viatges, viatges, internet, internet excursions, excursions, sexologia, llibres, sexologia. concerts, arts, xarxes socials, teatre, igualtat, les benestar, exposicions, converses. Tot això i molt més a Obert per Vacances, el magazín més complet i refrescant d'aquest estiu. oberd per vacances, de dilluns a divendres a partir de les 11 del de matí amb elisent de Ferrer i Glòria Francque. Àfrica, Amèrica, el Carib, Àsia, Europa, Univers àrab, la Mediterrània... Infusions. Músiques inesperades. Cada dia de dilluns a divendres, de 3 a 4 del capvespre, a Ona Mallorca. Aquest estiu, relaxa't. Junts planificam la setmana. Pendent de programació, el magassin cultural d'Ona Mallorca.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 que el teu cap de setmana sigui divertit i original? Sintonitza Ona Mallorca Tot a Mallorca en xarxa i amb els millors experts Estau, sou a una Mallorca i estau escoltant es Mallorca en xarxa un programa de ràdio de baixa repercussió social per posar afegitons a ses noves tecnologies abans que siguin velles. Avui amb una ajentada, eh, de fet estem en dos estudis, estudi nord, l'estudi sud. Hola, en... bona tarda. Bona tarda. Comencem? Eh, Am Tonguta, l'intermèdia ha hagut una petita revolució. Sí. La gent de l'estudi Sud ha venut a l'estudi Nord, s'han canviat. Ha habido un Ha de Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. amb ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha i ha continuat amb nosaltres, només un, en Pere Mangual, en Pedro Troz, però ha fet entrar en el seu fill, que l'acompanyava, i el teu fill m'ha tocat ara, aquí, me diu... Ui, que m'ha sonat. M'ha tocat el cou. En, en l'estudi sud passa alguna cosa, que hi ha una la, la mem... Meva... Fiesta! Sí. Oh, no, però aquí som tres, menys tenim molt d'espai... Nos hemos cogiatona, nosotros, y dicho, vámonos sí. para allá. Esteu filmat, m'ha tocat el cop Li pregunto, com estàs? I me diu, trist I diu, perquè s'acaba la ràdio mm. Pues sí, fa un parell de dies que ho té dins el cap Sí? I quants no, anys no, té? No pot explicar, tomeu Pues que su padre le monte una ràdio en casa <laughs> El padre tiene que ir a hacerse lo mirar esto a su hijo, eh? <laughs> S'ha molt el perro da igual, però s'acaba no el barrio No no vol xerrar Havia vengut una vegada, ara fa un any també, l'estiu passat va estar, va estar per aquí amb nosaltres En Tomeu és fill d'en Pere Mangual uh, La música d'en Pere Mangual també l'escoltau de, de fons I ara com has vengut a estudi nord Ostres. Gerardo Haurem de xerrades de les teves cosetes d'Apple no? Me parece fantástico mm, que... Yo saco mi iPad que surti aquesta música aquesta que tenim per xerrar del, dels Apples en el Mallorca Can Xarxa que la secció d'Apple que duen Gerardo Rato la fa amb l'iPad. Si no, no, res de paper... i ni... Per supuesto. iPad. Jo, eh, que no digo que el paper el vaya a morir ni que haya muerto, eh, sí que no utilizo de papel. Fet, paper de fet, paper ve d'arbres morts, amb la qual cosa els arbres estaran contents. Si, si se mor Efec... paper, voldrà dir que ells viuen. Efectivamente. Entonces, eh, pues, eh, ahí estoy. Ahí estoy con, con el iPad antes lo hacía con el iPhone y ya está, no había ningún problema, pero bueno, aprovechando la las, las eh, casi 10 pulgadas que tiene el iPad pues podemos podemos estar más cómodos. De cada vagada me yo veis programas de televisión, periodistas, sobre todo en los 4 los famosos Manolos, uh -huh. que cuantan fan cual programa, duan cada uno un iPad y y se van comentando sus noticias que en ese iPad, o sea, que... Sí, sí, es muy esto, práctico. Estoy ya aquí. Esto ya está aquí. O sea, esto es el futuro. En un en un añito y poco Eh, vamos pues escucho ruidos del, del otro estudio, voy a hacer voy a hacer como como hacíais vosotros antes y directamente os voy a ignorar, ¿vale? Es decir, como si no existiera. A ver si puedes. Ahora, ahora estar estoy sud fa que iagin pensaments impurs y s'estudi nord fa que t'agafi prepotència, ¿no? Es como si te sí. pusieses una gorra sí, sí, sí. de guardia un tricorni, mmm de Aunque aquí tenemos a a Toni Rivas que algo, o sea, luego podríamos hacerle algún, algún tipo de pregunta. A eh, los al dato, señores, que tiene un blog de fútbol. No, podcast, podcast ¿En y, no han en su blog? Y, no, y no es un podcast de fútbol, es un podcast del Barça Quiero decir que no es lo mismo decir. Bueno, exacto, exacto, obviaremos no, no, no, comentarios No, no, el Barça es como una religión aparte El fútbol también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. no, para, que, que está parador de comer aparte Eso seguro, bueno, la cuestión eh, Comenzamos a, a noticias Tres o cuatro noticias que he sacado de Applesfera Que a su vez, como siempre, pues Applesfera habrá sacado también de otras fuentes eh, La primera es que, eh, bueno, una afirmación De, de IE, IE EA de Electronic Arts, que todos conocemos por de... Sport. It's in the game. I... Vale, pues <ríe> que dice que <ríe> la plataforma en la que más cr rápido crecemos es el iPad. Dice que las consolas eran antes el 80% de la industria en el año 2000 y que hoy son el, el 40%. Dice que ahora mismo eh, eh, o sea, lo que son las tablets, principalmente el iPad, pues les está dando muchísimo, muchísimo negocio y es increíble para ellos porque además hace 18 meses no existía ese mercado y ahora les supone pues tranquilamente un 20, un 30% de toda su facturación. Dice que además cada 18 meses tienen software eh, hardware nuevo, lo cual les permite estar constantemente innovando, eh, cuando antes, pues entre una playstation entre la PlayStation 2 y la PlayStation 3, pasaron, yo que sé, 5 o 6 años, entre la 1 y la 2 otros 5 o 6 años. Y en este caso pues es muchísimo más, muchísimo más sencillo. Todo dura un año, lo de Apple. Ya lo tengo comprovat. El, el Apple, oye, iPhone 5 eh, sortirá ahora, que fa un año que va a salir el 4. Ya se comienza a charlar de, del, del 5. Se comenzó a hablar del 5 el día que presentaron el 4, porque esto es así, es decir, porque además los blogs necesitan noticias. Pero bueno, es evidente aquesta és una cosa que l'hauríem de capturar en algun lloc, és en Pep Torró, que no vol micròfon per xerrar de, de cosetes de càmeres, però que du aquí una Leica M6, ah, no sé que, que és una màquina fantàstica, sí, sí. analògica completament, en rodat i l'ha posada al costat del micròfon perquè la clientela hi pugui sentir com sonava una càmera Uh, d'alta precisió, això el rellotjaria és cosa fin una mica Ara jo posaré quan sona semiínnox barec vale? és que no sona,. Però bueno. no la vas a poder poner. Que, bueno, a la B3, sí, no li que pots que posar sí. un, un, una, un amplificador d'aquells com els que s’amplien les manifestacions o alguna cosa. <laughs> un megafon. Sí. No, no ho crec que veure. Un, Bien. dos, tres. Has visto te, te, te, te sí, interrumpen? ¿Tan crees que estiqué ese estudio? Continuo, sí, con, con continuo eh, no, continuo eh que, no que de estudio. llegan a la señal de una mallorca que alguna cara. Será, será alguien que se cuela por ahí. Bueno, más más cuestiones es uh, esta no me gusta tanto y fíjate que es una política de Apple que entiendo por bueno, creo que sé por qué la hacen pero no me gustan. Y es que Apple obligó a las, a las editoras en este caso a Barnes Noble, o Amazon, o todas, o incluso Sony, a que retiraran la opción de comprar libros a través de la aplicación para el iPhone o para el iPad, eh, porque lo que hacían era comprar, o sea, tú le comprabas un libro, un libro a Amazon y el 100% de lo que comprabas a, a Amazon iba para ellos, eh, para Amazon en este caso. Y Apple, eh, con todo lo que son compras que se realicen desde un dispositivo con iOS, pues eh, quiere llevarse su, su parte. Efectivamente. Estic en aquest moments posant en marxa un uh, tablet amb Android que és el Motorola Zoom, en marxa una aplicació que nom Kindle uh, i en el Kindle pots tenir els, Kindle, els, els llibres d'Amazon que, que vulguis i a més a més té un avantatge, en aquest cas és una màquina d'empresa i tots els llibres que comprem a empresa, que són llibres tècnics els compartim entre totes les persones que tenim el, el mateix el, el, el, el, el tablet vull dir que no hem de comprar un llibre per, per home i el podem llegir tots al mateix temps que és el mateix que passa amb una empresa Una empresa que tu compres un llibre tècnic i el poses a la llibreria de l'empresa però només el pot llegir un empleat l'hora l'avantatge del Kindle és que el poden llegir diversos empleats al mateix temps si utilitzen la compte d'Amazon de l'empresa és, és una coseta que l'explicam per si algun empresari o, o fins i tot família sí, també, també passa a les famílies el mateix llibre el té tothom en el seu ordinador de postata això dius que Apple té algun problema no, lo que, tiene el, o sea, lo que no quiere Apple es que se compren aplicaciones o sea, que se compren libros desde las aplicaciones de librerías como Kindle, como, eh, como la de Barnes Noble, que no me acuerdo cuál es el, el nombre de la, de la tienda electrónica que tiene, eh, porque todo lo que es el comercio electrónico que se realiza desde eh, a las aplicaciones de IOS eh, en cuanto a libros, teniendo en cuenta que ellos tienen su propia aplicación de libros, pues no quiere que le hagan la competencia a esa aplicación. Entonces eh, no se sabía muy bien qué, qué es lo que iba a ocurrir, si, si las empresas se iban a... a a, iban a aceptar esas condiciones de Apple y al final todas lo han hecho. Es decir, ahora mismo si quieres, lo, lo, o sea, si lo, para comprar una aplicación, lo que tienes que irte a la página de, de Amazon en este caso, compras el libro y se te descarga. Pero ya no lo haces en la aplicación de iOS, sino en la página web de, de, de Amazon. Ajá. Es, es, un, es un tema... Entiendo que es una forma de asegurarse de que lo que hoy se hace con los libros mañana no se haga con, con música o con, o con aplicaciones... Eh, però bueno, sí que ha sigut criticada i tampoc jo le veo muchísimo el sentido de fer esto, la verdad. ¿Tú creus que mucho. aquesta política triomfarà? Perquè diuen que hi ha molta gent que per escapar-se de la tirania en aquest cas de la botiga d'Apple que s'ho mira tot molt en lupa mm. estan treballant molt en webs fetes amb HTML5 que tenen un aspecte d'aplicació mm. i que s'entren en el navegador. Llavors que farà ja l'Stip Jobs? Justamente... Prohibirà que, alguna, que els seus navegadors no. entrin en algunes planes esto de web no... que no li agraden? Lo comentat. Lo hemos comentado alguna vez aquí eh, Steve Jobs cuando se le acusó Con todo el tema de De, eh, de prohibir Flash, que no, que los dispositivos IOS no iban a tener Flash porque no quería que se hicieran Aplicaciones, Steve Jobs en una keynote Fue claro y dijo eh, La gente que quiere hacer aplicaciones para, para IOS tiene dos formas de hacerlo, la primera es a través De nuestro de nuestro framework Y, y pasar por la tienda y dice, La segunda es desarrollar una aplicación de En HTML5 Eh, que por supuesto puede ser lo que quiera Porque nosotros no vamos a tener ningún control Lo que no queremos es que sea en su momento Dijo que se hiciera con Flash pues Por, tu, por todas las desventajas que además tú comentabas antes Pero quien quiera hacer una aplicación eh, En HTML5 Pues eh, no solo No solo Uh, no és es que lo vaya a prohibir, sino que Safari fue dels primers los navegadores en suportar HTML5 de forma pràcticament completa És es que de fet la cosa anirà cap aquí possiblement, perquè el que no pot ser és que tinguem tantes i tantes aplicacions per instal·lar si volen fer algunes coses per què no una plana web, que escrius una adreça i entres i ja està? Per què t'has d'instal·lar l'aplicació d'una marca de cereals? Per poder fer algunes coses amb, amb la posteta o bé amb l'ordinador mòbil? Per què no tenen una plana web amb la qual allò hi sigui? És que ja estem cansats d'instal·lar aplicacions. Bueno, luego hay... Eh, sí, quería decir, luego hay un punto intermedio que es HTML5 o aplicación nativa y un punto intermedio que es una aplicación que tiene embebido una página web en HTML5. Leas a Instagram. Por ejemplo. Entonces, toda esta gente que le resulta más cómodo tener eh, esa aplicación a un clic de distancia con un iconito en el escritorio, pues con este punto intermedio pueden conseguirlo. Y es algo que está también triunfando mucho, también uh -huh. porque Apple, eh, entre otras empresas, están preocupando de crear APIs que permiten a estas aplicaciones de HTML5 acceder, por ejemplo, a la galería de fotos, al GPS y demás. Uh, sí, hi ha algunes coses que sí que justifiquen una aplicació per exemple el fet d'accedir a la càmera des de l'HTML5 crec, si no el vaig equivocat, ratificeu-me que no se pot accedir a la càmera En este momento no, pero se están haciendo APIs para que sí que se pueda Sí, sí, sí. No, no va ser un acceso, como diría, no és es un estàndard de com se accede a una càmera, però sí que va ser per el cas en que HTML5 detecte eh, con javascript que, que está ejecutándose en un iPhone que sí que tenga librerías especialitzades per poder acceder a esa, a esa librería. En la càmera, GPS, GPS sí que s'hi pot accedir sí. a través mm -hmm. de la càmera de 5. Font gap. Uh, hi, ha altres, hi ha moltes més coses. En els mòbils, per exemple, alguns jocs i d'altres, que és uh, l'inclinòmetre són algunes coses que poden justificar una aplicació perquè vagi més ràpid que una plana web, però el 99% de les aplicacions que no es volen finstalar ja ja bastaria una plana web. Hombre, i un i un motiu molt de peso és simplemente el no depender d'una de connexió a internet, és a si te vas a, de viatge, jo per exemple, tengo del quando Lonely ha ido publicando gratuïtament les les Eh, pues tengo casi todas las que han sacado y cuando viaje a Nueva York pues el poder tener no depender del, del roaming para, para Google Maps y utilizar mm -hmm. los mapas de Lonely Planneder en este caso va, va genial pero claro. bueno eso, eso es lo que volen hacer en la próxima autorización okay. de Google Maps que, do, que ya tu estiguis en wifi, has de hacer un recorregut o te vas a una ciudad, has de crear un mapa en el, el móvil y ya está però també hi ha maneres de, de ballar planes web i guardar-les en algun lloc i obrir-les sí, sí. de forma local. Eh, eh, HTML5 tiene un sistema de de caché, precisamente para que tu puedas seguir navegando per una página web sin tener conexión a internet. Uh -huh. El, la ventaja de l'HTML5 i amb això termino perquè me siento com que estic ahí infiltrant-me en vostra comunicació. És el síndrome que no deixa hablar, o serà de prec. És el síndrome de l'Estudi Sud. Quan esteu a l'Estudi Sud, eh, teniu varios problemes que han anat sortint al llarg d'aquest programa. Si algú vol pot deballar aquest programa si no ho ha sentit a rtvmallorca.cat. I una d'elles és el, el complexe de, de, de que xerres massa. Sí. Bueno, espera, espera. Eh... aprofitant per dir que hi ha dues noves incorporacions, en Mejías 3D, Ajà. que acaba de presentarse, i en Pep Torro, que també està aquí fent o sea, vais fotos. Vais incorporando gente sin pedirsele al director del programa. Esto, jo, jo se lo comunico. <ríe> sí, lo sí. Comunico. Del com bé que ho sabe, més que res. Claro, més que res. Me, me, me parece emocionante. Uh... Sí, sí, és, és la primera vegada que passen a Mallorca que se fa un programa en dos estudis en tanta gent. Havíem fet algun programa en dos estudis, veritat, Jordi, alguna vegada però era una cosa molt coordinada, molt preparada com la nit electoral que vaig estar present em consta que hi havia aquí uns guions minutats per saber què passa en un lloc i en l'altre aquest caos, en aquesta casa no havia passat mai Uh, mirar. Ja et vaig ja un dia que hauries d'haver llogat els estadis amb molts per fer un programa en sí, total. El... Sí, sí, Directament. Sí, N'hi no. ha molts a passar per aquí. Uh, a per bona manera, vam estudiar Sud. Sí, jo quería comentaros el tema del HTML5 la ventaja que té es que, així com si programes per iPhone o per Android tienes que fer una aplicació per a ese sistema operativo el hacer el hacerlo en HTML5 d'entrada de te està permitiendo que esa aplicació la puedas ejecutar en cualquier dispositiu que tenga un navegador que permita HTML5. Entonces Tú haces solamente una versión, a lo mejor una versión con alguna mejora concreta para determinado teléfono, pero de entrada haces una única versión que va a poder funcionar en cualquier teléfono móvil. Y eso, eh, con lo fragmentado que empieza a estar el mercado de los teléfonos móviles, creo que es una ventaja para los desarrolladores el decir, mira, tengo una opción que es hacer una única aplicación. Y con esto le cedo mi, mi puesto a, a Pep Torro para que pueda comentarnos alguna cosita si quiere. Per fi tenim un micròfon pel gran fotògraf en Pep Torro. Eh, hem hagut d'insistir, eh? Sí, no, jo no ho havia aconseguit. Eh, és una altra cosa que té l'estudi sud. Avui estem descobrint moltes Por coses. Por el poder de Grey School. Exacte. No, no sé de què xerrar, perquè com que no tenies auriculats posats, Sí ara s'han fet un rodet i aquí damunt la taula hi ha un ordenador però no li trobem la remadura per posar la pel·lícula per pujar. les fotos al meu Twitter ara li preguntarà en tècnic d'aquesta casa en Antoni Cintes eh, li tuitatjau preguntantment com s'ha de fer per introduir un rodet per l'USB o no? yeah. per l'USB sí, sí, sí, més que no ja no es podrà no fer no. un adaptador Sí. Seguro, yo estoy para tot, vamos, lo que haga falta. Ja frisant, per veure aquestes fotos que ha fet en Pep avui de, de s'estudi, perquè segurament tindran la qualitat de, de sempre d'un gran ull. Si cercau Pep Torró a internet el trobareu. Pep, t'he vist actiu en el Google+. Plus? Tu que ets... Tens nas per, per, per, per trobar quins són els llocs interessants, quins no són interessants, i t'he vist molt actiu en el Google+, Plus i en el Twitter, darrerament. L'hi has trobat el gust tirrinint? Bé, el Google+, Plus aquest, m'ho ha presentat tot sol, jo. jo sí. ja tenc compte fa estona de Gmail. <ríe> Soy Google+. Plus. I un dia va veure, hola, allà, el Google+, Plus, no sabia què era. També m'havia sentit xerrar aquí en aquesta emissora. Sí. No sabia què punyetes era, això del Google+. Plus. I vam mirar i sí. I quan ja tenies compte obert, l'únic que havia de fer era... Escriu Aceptar, quatre a ficar, a ficar. coses i sempre em diu Ah, me presenta gent allà de mig i tal, si les vull posar amistats o círculos i coses d'aquestes N'hi no. ha, ha un munt de gent que no sé qui són No les conec I deus un cas molt especial perquè els primers dies de Google Plus tot era, que algú me pot regalar un compte que algú me pot regalar una invitació per favor, per favor I tu directament ah, et no trobes A mi ningú, sí. que jo sàpiga no m'ha regalat ningú Estava, estava allà Escamper. Un dia si m'animenco, m'ha compareixer a Google Plus en Pep és una de les persones més influents d'internet de Mallorca i ell no ho sap i li, per això li passen aquestes coses Apa, No, però no, no. <laughs> I Mejías 3D, ens xerraràs, ens diràs alguna cosa o ets Softonic. una víctima de l'estudi sud? Bueno, eh, lo primero es hola a todos que la primera ve que vengo per aquí, me estreno hoy eh, Me encanta vuestro programa y bueno, yo tenía tiempo que tenía ganas de venir y participar Eh, por favor, todavía eh, eh, no había pasado nunca, me encanta vuestro programa, eh, estoy emocionada. Eh, no es, sé. es mentira, esto es un sufridor en casa, le pasamos los subtítulos por abajo. <laughs> Mejillas no sabe qué, detrás del producto está, está el coche. No, maldamente sigue mentida, me gusta mucho vuestro programa. Es un está. clásico siempre dice todo el por todo menos aquí. Llavors está muy bien, gracias. Sí. Es Mallorca en xarxa sempre l'han tengut obert a un personatge que és el que passava per aquí, que és algú que mos escolta a través d'internet i que interactuen nosaltres perquè tots participau amb Es Mallorca en xarxa a través d'internet, avui no gaire a través de Twitter, perquè som tants aquí que no mos dóna temps Està a estoles, Twitter. Eh? Hauríem de necessitar algú que mos fes un repàs de les coses que s'han fet en La el tona. Twitter. Creus que ho podeu organitzar l'estudi sud? Ah, ara ara havia llevat escascos sí, i vaig mirar va Això l'està, en dos estudis, i llevar-te escascos, no, no és professional. Tot sí, no, no, los tenía puestos ¿Qué? todo el rato Ah que sí? Ah, que mos coordineu aquí a l'estudi sud amb el portàtil que teniu damunt de sa taula una repassada en els tuits eh, més, eh, més importants per dir-los abans que acabi el programa de publica ah, Dona un... Donau... un... Me no pugui... posa en la màquina Volem, primer... La eh, contrassenya eh... és 1, 2, 3, 4, 5 Ja està, ja està És <ríe> la primera que ha ficat en xim sí. sí. No hi ha que patir Tenim múltiples i variades mostres de Poeo De tot el món mundial interestel·lar De Xina també que, no, que mos diuen que si mos tanquen la ràdio pues Que fes un podcast ¿vale? I tenim aquí una, un Tic Tac, Napatri Tenim en Burot eh, Ja ho dirà tant a si Usual Nos diu en Alberto que vendrà la setmana aquí ve que la fotografia digital és el futur i mos puja una foto del seu moix perquè mos intimidi. intimida val? o sigui, si aquest moix te diu la eh, fotografia digital és el futur, tu dius sí, claro no. un moix si negre, cap per, un mos cinc, negre es, cap per avall és que, sí. es que és això, la fotografia digital és el futur si me dius que no ho vols també te creuré ja no està. no crec que sigui fotos la fotografia digital. La fotografia digital sempre serà present. Present, present, present. No té fotú. Ah, és è... una altra que forma de És una altra forma de veure. És un, er un filòsof. A, a més de ser la persona més influent d'internet a Mallorca, és un gran filòsof. Jo a David li volia dir una cosa. Vinga, Que si fa tantes fotos en el seu aldó, en el seu família Un carrete a dany no fa dany, però com ho acostumbrà a metgejar en un carrete a la setmana. Però... això el que vull dir és posar un de tant en quant quan la fa festa o dies, si vés en els padrins a el sopar a casa, això de tant en quant fer un rodet no, no, un rodet el que passa que el té un problema que potser no trobaràs un laboratori aquí a Mallorca que te reveli la pel·lícula en que suficient perquè aquesta pel·lícula aguanti els anys, si no trobes un laboratori en condicions Compra película en blanco y negro y te haces rebolar de qué te va. Tengo el problema de que he acostumbrado a la gente a la que le enseño cuando voy haciendo fotos a la inmediatez. O sea, la gente al día siguiente de haber ido a un evento ya me exige Claro, esa fotografía digital no me esté presente, no te fútbol. Yo no sé qué te quedó, dos veces, pum, pues creo que hago una foto y esa gente me dice, mea, me mea, mea, Diu que, que hem de la roda encara i ja me miren el respaldo de la camera i no, no, això no és un respaldo això, això s'obri per posar rodat està apagada la, la, la pantalla Ja l'altre dia sí, me vaig sí, comprant el Polaroid sí. i duc una setmana disfrutant-la Vull uh -huh. comprar una por ahora un mercadillo I El problema és trobar pel·lícula i que no estigui no. educada No, no, no, no, no, no, no No, sí, Esto una... funcionava hasta llet ha... a, a, ha... a quan va la pel·lícula? quan va a fa molt que no en compra Doncs pues mira, demana. hi ha una pàgina web que és Impossible Project Sí, sí, sí. Vale, que tothom diu que va malament però ja m'ha anat molt bé L'únic truc, l'únic incomodible en casa de tenir que quan surt la fotografia l'has de tapar En la càrcola, en la mà i, i ja està i guardar-la i d'aquí no 4, 4 o 5 minuts la treus però és el millor que em puc treure L'altra la idea és comprar per Ibai rodats 4, de, de gent 5, que, sí. que l'ha guardat dins la llalera dins un congelador mm. per que també va en massa cas. casa per Ibai va trobar un rodats de 30 metres de pel·lícula has de tenir bobinador i comprar rodats per, per, per, per, per, per carallar la pel·lícula i ara no me'n recorda però no sé si eren 30 o 60 cèntims que te sortia rodat és baratíssim lo que no era, una, era una pel·lícula de 35 mil·límetros de, de pel·lícula, de, de fer cine, oi? Ah, Esperar el mateix, ets la mateixa pel·lícula. Sí, la, la mateixa que deu costar no són trobar xassis per muntar... Ni, no, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no xassis en trobes. I tu També? no deies per internet i per on moues, tu internet queda tot, tio. <ríe> jo el Facebook i el 20. tot eh, el dia. Ja, claro. El 20. No, però... Sobretot que que el Twenty, és, és el que tenim, sa gent jove. És el jo. eh? Vull dir que el cas em vaig comprar jo l'any passat o s'altre. Sí, em van anant per tot. I la quantia de fotos que pots fer amb això? i lo ve que te passes. Y puedo també si el vols passar a digital ràpid i els scanners de negatius, el que passa que valen molt. Agafar mm. i posar un rodet a un escanejador de negatius, aquests escàners els bons se'n van a 1000 €. Salte din mai veure que l'ideal em vendrà un. L'ideal. L'ideal. L'ideal vendrà, si te lo paga. I...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 i són bones. Sí, sí, sí. Estan ben fetes. Jo, jo tinc una ràdio d'aquestes Silvercrest i, i ja, de cuines. Aines, sí. tu, de Silvercrest, que que no jo, dura, una, una dur, ràdio de dura... cuines. Endememt ten una ràdio de cuines Silvercrest A posar-se els casetes sí. de Isabel sí, sí, Pantoja. Sí, sí, sí. <laughs> Jo a Deslíder no tenc menjar, que perquè no és el tipus de menjar que, que, que està a la meva dieta mediterrània, diguéssim. Però la ràdio sí, forma part de la meva dieta preculinària. Es ponen que, a Mallorca. És, ja, ni en, sa, ni en sa cuina també, tenc una parada de ràdio que tot tenia 35 anys. Mm -hmm. I és una ràdio que ja ha fet tota sa banda, tota, tota sa banda. Fins de la policia, no?, allò que deien, els controles de sí, però... s'aeris. Sí, sí, sí, tot. La qüestió està que, si sí, en tecnologia val la pena, per la qual cosa, si treuen un escàner de diapositives i de negatius, tindrà bon preu i possiblement podria ser que fos bo. Si no m'equivoco, em pensé que eren 40 50 euros. 39 99, o, 5, o 49, 99, però me vaig quedar al·lucinat de lo, lo econòmic que era. En este momento meto la cuña, Estamos buscando financiación para seguir con el Onamex después del cierre. Si queréis publicidad, hablad conmigo. Uh, la boba aquesta és de Nejias 3D, si no m'equivoque. No, no, no metem a no. bueno. no, no, la web. És de David. Me despisteu. Uh, necessitem un mirall. Això ho hem de demanar per la versió 2.0. No, no cal, eh? No, no cal. Que... Oye, ¿Mi sección de Apple sí. ha terminado? Ya, <risa> ya acabó hace tiempo, Gerardo ¿Para qué? <risa> si, si como ahora, saliendo, ahora te diremos a Marcos Apple, que está a punto de morir, lo, lo dijiste el otro día o sea, Ya, ya, bueno, ya pero... Si ahora Marcos llama, ya está, no te preocupes ¿Eh? Sí, porque nadie ha dicho, por favor ¿Pues a vos o pepefón? Ah, no ah, a, vull, ho ha dit ningú avui, de dir jo. passa el que, que per favor. Mira, jo de cercar patrocinadors i de més, podríem dir-l'hi alguna coseta, no? Sí. Ah, M'apareix que una cama mallorquina de Pepefon al Manco. Una mica. I en Gerardo els deu conèixer, el que passa que avui en Gerardo s'ha sí, enfadat amb nosaltres i ja no. No... No no, no... no, no, no, jo estic a l'expectativa, sí. jo que hi va, jo t'acquite. Tens una altra notícia encara d'Apple? Sí. Però ja són massa, d'altres notícies. Sí. Ah, bueno, no, jo, jo, jo pregunto. Si Guarda-les per la setmana o sigui, que viene. Dices, sigue, jo sigo. Per, una, dices, empresa, para, jo paro. per una empresa com, com Apple, que té tanta publicitat ja constantment de tots Clar. els Apple fanboys a la xarxa, a sobre, donar-li un espai al Mallorca en xarxa? No sé, si, si volen... No podries aconseguir tu també un patrocini? I, por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa y no hablar Exacto. de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Allò y yo venir a hablar de, la de la mi Mac... El que m'agrada més d'aquest tall és veure en en Jordi gesticular amb els braços eh, tal com si fos el, el personatge. Eh, ho, ho té, eh, això això s'ha de fer en vídeo, és coses que haurien sí. de guardar per penjar no sé, a la plana del Mallorca en xarxa. Eh, després li farem un vídeo i la, la penjarem al, a la plana del Facebook del Mallorca en xarxa. Uh, abans d'acabar el programa d'avui volia que en Pere Mangual, en Pedro sí. Troz mos expliqués sí. aquest maquinari, aquesta màquina que estàs fent a mà tu uh -huh. amb els teus... amb els teus manitas i, i un bon soldador i, i que ho vas tuitejant a poc a poc i que vas explicant, primer quin és l'objectiu de, de sa màquina? Què farà? És un, bueno, ja fa, ja fa, perquè l'he acabat de muntar aquesta setmana uh, és una màquina yeah, yeah. que és un disseny que ve de d'un sintetizador seqüenciador dels anys 70, perdó, final dels 70 i principis dels 80, i que després es va convertir en la màquina en la que es va fer la música àcid, va ser la clau d'aquest estil de música. Però, com que és una màquina molt antiga, i totalment descatalogada, el que vàrem fer va ser una enginyera eh, amb té una companyia que s'hi diu Ada va treure un projecte d'open source que imitava la part tecnològica i dissenyava una part eh, digital completament nova que es supera bastant la màquina original. I aquest projecte d'Open Source, el que passa en aquest tipus de projecte és que després se desenganxes que va començar, però al cuida una altra gent, hi ha diferents versions d'Sfirmware, i és un projecte molt interessant. És un instrument musical, eh, diríem una peça molt cercada, però un, amb una revisió feta per Open Source. Uh -huh. Acabada, eh, per sorpresa meva, Funciona perfecte. En tenies tota la documentació, has trobat tot el codi, l'has muntat, saps els xips que necessitava... He Has fet alguna modificació? Has fet alguna aportació en aquest open source que ja te vas trobar fet? D'entrada m'agastava que funcionaves <laughs> i, i, i, i l'he fet a funcionar. Ara ve la segona etapa que és de modificacions, estètiques... Són modificacions d'electrònica, no, no de codi, perquè estem xerrant de, de maquinari, de canviar una resistència d'un valor per una d'una altra o un llum d'un color per un, per un llum d'un altre. I això fa canviar el so? Eh, pots canviar, per exemple, un transistor que té un beta més elevat per, per un que el té més baix, o, o, o més bé al contrari, per aconseguir acostar-te més en el so original d'aquesta paretat, pots canviar un circuit integrat per, per un altre, pots anar fent cosetes. Escolta, m'agradaria que tu definissis una mica una cromo que mos passava en Antonia Folguera, coneguda com a Betzibbip, Uh, una B3Z i VIP en el Twitter Nos passava una màquina de fer música no de fer música se podia dir que era un registrament de només un bit, sí. que és la mínima representació possible que pot tenir una cosa digital un beat només i allò sonava sí. i a la plana web que no record quin és un artista és? Bé, conceptual electrònic, uh -huh. que va fer una tirada limitada de no, no, era, no era un disc, sinó que era un dispositiu electrònic, lo el que ara allau intervenia sa música. I sembla a primera vista que això d'un bit d'ousonar, pues doncs si 16 bits sona bé, 8 bits sona pitjor, 5 bits sona pitjor, un uh bit sona la pitjor. -huh. Donts resulta que és la tecnologia més avançada eh, de gravació, una de les més avançades que ara és una tecnologia d'un bit. És una tecnologia que es bit no, no s'ajunten de 8 en 8 o de 7 en 16 per formar un valor, sinó que es bit només ens diu si el valor següent és més alt o més baix que es que hi havia abans. I així poden representar qualsevol curva, qualsevol son, en definitiva. Ahà. Uh -huh i doncs sí, és, tot, és un art també I, sí. i, i tu és molt purista amb el tema de la música electrònica sí, sí m'agrada ha de ser electrònica de veritat tu no et uh, uh -huh. aparells electrònics que imitin aparells analògics, per exemple en la teva música no hi ha piano tocat amb un uh, sintetitzador uh, en principi no, però tampoc som un, un fonamentalista, potser <laughs> per exemple, aquests dos o tres anys he estat estudiant piano com que no havia estudiat mai no som un fonamentalista, però que sí que m'agraden les essències pures. Les mescles me poden interessar. Ahir vespre eh, estava estudiant un, un llenguatge de programació, mentre escoltava una, una àpera d'en Verdi amb, feta per un, per un sintesista, amb sintetitzadors de fons, una, ah, o sigui, que més híbrid que això ni pot haver. El que passa és que són més de, de sons eh, sí, refinats i d'un sol gust. Mm -hmm. O sea que eres, eres más de whisky solo que, que de Cuba Libre Exactamente vale. o, o de cóctel de estos de màquina que no sabes lo que hi No, pero eh, més a part eh, que, eh, Sí que escol de tot El és que també aprecio molt ses essències pures Aquesta música que sona a l'Esteba Thank you. Estàu escoltant es Mallorca en xarxa, un programa de baixa repercussió social per posar afegitons a les noves tecnologies abans que siguin velles. I ara comencem per l'estudi sud fent una ronda... de, de... Una ronda d'inversió. Sí, una ronda d'inversió. Sí. Està i baix com a tall. Festival de l'humor Sí, serà ara per pagar la tassa que hem de fer quan acabi aquest programa La qüestió és que nosaltres en el Mallorca en Xarxa sempre feim una pregunta quan comença tots els convidats la pregunta que han fetes els sis mesos que si ja te n'has que necessites un ordinador de posteta i aquesta pregunta avui no l'han fet els nostres dos convidats perquè ja sabem que en tenen i ja l'havien contestat altres vegades i, i no sé per, per presentar-vos a tots per això que se fan amb els programes de ràdio que els darrers minuts se diu qui, qui, esta, qui està present al llarg del programa eh, deïs el vostre nom i aneu dient això si teniu, no teniu, si trobau que necessiteu si no, un ordinador de postata que hi comença, vinga aquí estàs bé no vull decepcionar a nadie. però Para que os hagáis una idea de lo compusaurio que soy, eh, yo estoy eh, trabajando, bueno, trabajando, es una forma de hablar, eh, manejo a nivel movilidad, me manejo con dos teléfonos Nokia N73, N73, que creo que es Symbian 1, no sé ni lo que es, porque la verdad yo necesito un teléfono para hablar y nada más, y bueno, SMS ya no mando tampoco, evidentemente. Pero vamos, eh, lo que comentas, pues no, no, no lo he necesitado Nunca ni creo que lo vaya a necesitar en breve Vaya, mira, uh, el següent, en Pep Torró Vinga, tu necessites o no necessites T'has entamut que necessites un ordinador de, de posteta, Pep? Podries repetir la pregunta, per favor? Un iPad? No, sí No, sí. no, ho no, dic en sèrio es que no, no, no, no, té... no sé exactament què és un iPad uh, no. <laughs> Mira, <laughs> no, jo no, no t'has entamut que necessites No tinc telèfon a mòbil, tampoc No? No Eres mi herbe, Pep. No, no, és que sin quedar demostem estem ben per tot, no o sé sigui, que no es problemà tenir un telèfon al mòbil però tant que no demostem no, no en tenc. Molt bé, no, no sabem què dir quan nos diuen coses d'aquestes, nos quedam així molt que no saben què dir. Qui més tenim els estudis sud? jo eh, crec que el que a aquestes altures no s'ha davuat conta, ja no se va dar conta de que ho necessita i el que realment lo va a aprovechar en algun sentit, ja fa temps que té un iPad o similar en Juan Salvador Sánchez, on havia de donat la seva opinió ara li toca en en Chimo Soft en en mi, sí. pues, jo de moment, sí, n'he estat temptat de comprar-ne un eh? però jo el que penso és que si me'n compro un serà segurament amb Android, Android. Idò, avui n'hi ha dos a qui s'estudi, pots anar mirant-te'ls ara aquí, en el cafè jo segueixo pensant que no la demanat té no les demanat té no Uh, seguim ara, ja han deixat l'estudi sud Fal, fa, Ensúqui web eh? Ensúqui, perdó, perdó Sí, no, ademàs, yo veig. tengo que contar que yo no he tenido nunca iPad ni nada parecido ¿Sí? Hace poco me he comprado un tablet Android Y la verdad es que me sorprende Jo soy de los que necesita teclado físico Mi móvil llevo teclado físico Pero no, me sorprende, está bien La verdad es que es un juguete que para consumir internet no está nada mal Molt bé. Ah, ara sí que ja estem, no? perquè és que ja havia perdut es de, no ha de la de gent que, que hi hagueu. No. Ah, no, ha, ha, ha, podria no. podria haver passat, el dia d'avui podria passar qualsevol cosa. Ara continuem per aquí amb Antoni Mascaró, que necessites o no l'ordinó posteta? Jo no el necessit, però tot i això crec que abans de que acabi l'any sí, sí que en tendré un. Sí. Bueno, probablement en se paga de Nadal ens bueno. acabes de fer una profecia sobre el món oh, un que te paga de Nadal uh, això sí que m'ha emocionat en, en vez de festa de Navidad con el jamón <coughs> en Jaume, empat. per allò, nos queda mil Jaume... minut de més Jaume, per Jaume, allò diré que no és qüestió de si ho necessites o no, si no, si te fan creure que necessites Però uh -huh. ara jo encara no m'ho he cregut Pere Mangual ja en tenc un i, i quan en surti un de millor t'acabarà també Toni Ribas com en el nau se despisti un segon t'aquets no trauràs la <laughs> un en Gerard, Gerardo ho, ho pots dir si vols ja No, consideraré insultant que me hicieras esta pregunta <ríe> <ríe> <ríe> a Clientela fins la setmana que ve a les 5, repeticiós, diumenges de 12 a 2, gràcies color, color.